Allt bra, Markus. Jo. Ja, god det... morgon. Ja, god morgon, god morgon. Det är en fantastisk dag idag. Du igår var mm. det så jävla fantastiskt. Nu är våren här, eller? Ja. Det kan man väl lugnt säga. Du kan väl vänta lite med kaffekoppen så kan vi prata väder här en stund. Ja, det är så dumt. Ja. Har, du, har du tänkt på alla som bor i utlandet? Utan De tycker alltid att vi pratar så mycket väder. Svenskar alltså. Ja, men vi har ju mycket väder att prata om. Eller hur? Ja. Den tanken slog mig exakt att... Mm. Vi har ju så jäkla mycket olika väderformer. Ja, ja, visst. Och vad det påverkar oss hela tiden, som en dag som det var igår. Det, det, igår kändes det ju nästan ja, men, sommar. Ja. Ja, ja, jag ska faktiskt vara del mot det. Jag tog av mig jackan, gick ut på gården utanför kontoret. Lade upp den på axeln? Ja, lade den Nej. lite så snyggt på axeln så. Nej, så så jag du det? lite. Och sen, fast sen så kom min kollega och sa till mig, fan vad tunt du ser ut. Ja <laughs> eller, det ser ju verkligen ja, ut som ja, att man här, strosar varandra. Här skulle jag se cool ut, men det slog sig ju fel. Men gör du sånt att du lägger upp den på axeln? Nej, det är väldigt sällan Om du går, alltså går du längst mer... avenyn säger vi, och det är lite ja, varmt. nej, det gör jag inte, utan då, då håller jag den heller i handen. Ja, bara. du knyter den inte ja. i ärmarna runt magen. <laughs> ja. Det är ju steget värre, sen ja. kommer axeln. Ja, men är det inte att knyta den över axlarna då? Den här seglarstilen. Ja, precis. Den här lite finare, lite snofsigare stilen. Ja, ja det, åh, den kommer är... nog tre tror jag. Ja, okej. Okay. För det kan jag tycka... Nej, jag kan nej, inte, inte tycka, men... För sig. Det är, det nej, är oftast men... en liten cardigan ja, eller det, något sånt. Ja, det ändå. kan ändå... Nej, det kan inte se bra ut. Jag, ja. jag vet inte vilket ben jag ska stå på när det gäller just ja. Ja. det. Ja. Men, nej, men den över axeln är ju hemsk för att det är så jävla... Norsktid. Här går jag och har det gott Bara alltså, ingenting... Man får gärna ha sandaler på sig också ja, Och så drar fötterna efter sig ja. Som man brukar kalla det mm. Och eh, inte ha bråttom någonstans utan bara, bara har det... när vi pratar om det så ja. gillar jag ju stilen. <laughs> det är just att ta bort... Plötsligt så är det världens bästa grej. Ja men har kvar stilen men har ta den inte uppe på axeln. <laughs> Nej attityden ska ju vara kvar. Jaha. Men uh, just att uh, ja. uh, uh, vad heter jackan, jackan är över axeln. Mm. Det ska bort. Men själva här går jag och har det gott. Det gillar jag men faktiskt. vilken är den bästa? Det är bara att hålla jackan i handen eller? Ha om. den på sig. Ja men om det är, om det blir väldigt väldigt varmt och du går omkring med en vinterjacka Jo, ja. Som igår till exempel, det var en grad på morgonen när jag gick till, till jobbet Ja och så, här, och så kom den här tropiska värmen Ja precis och ja. bara slog emot den Ja det är klart då måste ju jackan av, ja då ja. är det väl Är det att gå med den under armen typ Eller bara hålla i den med handen ja. kanske men vinterjackor idag det är ju så tjocka va? så det blir så tungt till slut. Ja, så man får ju liksom släpa sig Man med når inte runt med Nej, en hand. precis. Men eh, första plats på vidrigaste att hålla jackan sett måste ju vara knyta runt magen. Ja, det är knyta runt magen. Ja. Tvåa blir eh, axeln, axeln. Ja, axeln. Trea är Både den axlar. med ärmarna, båda axlarna ja. över... Eh, axlarna blir du där också Eller ärmarna över axlarna Om det är någon som vill vara lite extra cool då Och sätter eh, luvan som man ofta har på vinterjackan över Och, en, och så knyter armarna runt Men och det... och använder den som en cap Den lite. är högst högstadie ja. Men den, högstadie. Ju, den, är, den blandar ju sig i på en eh, ja, Det är nästan lågstadie medanjpeng. på den alltså, Det är väl bara de som kan se det som en cap <laughs> <laughs> Ja hemskt är det i alla fall ja. Men eh, vädret är ju fantastiskt Ja, det Så är att, eh, vi får underbart. hoppas att det fortsätter Jag såg en app som börjar komma nu i Japan Tror det var Då är det om mät Till tågen ska jag säga ja. Att eh, i appen får du information Om hur mycket folk Som står vid perrongerna Hur mycket folk som är på tåget Hur många platser det finns på tåget Så du kan alltså räkna ut hur Om du får sitta eller för, stå ja, eller, <laughs> ja, Hur mycket folk som är på ett tåg Ja för även om du kommer ett tåg Och du får siffran 100 Så säger ju inte det dig så mycket egentligen Nej. Men har du hur många som står på perrongerna Fram till där du ska hoppa på Plus att eh, hur många platser det finns mm. Det den inte kan räkna ut är hur många som hoppar av tyvärr Eller om den kanske gör det också ja, men Det borde den kunna göra, göra. Om, den finns om han kan räkna ut hur många platser som finns Men det borde inte kunna vara precis den då. För tänk är ett tåg så går ju många när, Överlappande, hur fan ska de få med alla Men skitsamma Nej. Och även värmen på tåget, hur varmt det är inne i, säger man, kabiner. Ja, ja det kan man, vi säger det i alla fall. Vi säger det. Ja. Så tanken med det är att du ska kunna avgöra vad, alltså, hur viktigt är det för dig ja. att komma hem till klockan sju. Är det viktigare att ha en god tågresa där ja, jag får alldeles. sitta och det är ungefär en 22 grader i tåget ja. och komma hem halv åtta? Ja. Eller stå pressat. Svettas. 35, års 35 värme. grader värme. 35 grader. Men var hemma vid sju. Den appen vill jag ha till spårvagnarna här i Göteborg. Ja, de, har ju, varit... de har ju kommit med en app. Den, den som heter Var är bussen? Eller någon sån liten heter den. Den, den. Jag såg den idag. Och det när man, gäller spårvagnar också jag Ja, jag tror det. Jag, ja. jag är osäker. Men då kan man då kan man und om man undrar varför är bussen sen? Eller vart är den här förbannade bussen? Ja, när man står och hoppar. Ja, på så bussen. kan man se exakt vart den är. Men det har man ju länge kunnat göra, eller? Ja, eller har man, man bara tiden man har kunnat se att, ja, den, kunna se att ja, den är här om två minuter. Den är två minuter sen. Mm. Men nu kan man se exakt var den är och vart den uppehåller sig. Får du fram en karta då? Eller? Jag är osäker. Jag ska göra så här. Att, uh, under tiden här nu så laddar jag ner den här appen. Ja, men, men det tycker vi. jag. Och Så testar vi. Och så får vi ta någon buss som går utanför vår studio här i Rolspå. Ja, så kan vi ju kolla den i live-tid så att säga, så att ja. allting stämmer också. Precis. Ja, ett nytt test här och då, hos, eh, morgon <laughs> hos Markus och Christian. Vi håller på här med den här appen, var, var är bussen-appen? Eh, mm. Låtarna var klara lite för fort innan vi är helt klara med våra test ja. känns det som Men vi håller på koll på 315 315 nu. går utanför vårat fönster och, ja. och Men den var inte försenad va? Så då vi gör appen ingenting egentligen <gård> den, den går mot Munkegärde, den är vid Karöby nu Okej okay. ja, Vi vet inte riktigt när den ska vara här bara det det nej, det, nej det är ju det så Vi får faktiskt fortsätta att ja. kolla upp det här Så vi går på och spelar lite Creed så länge One mm. Last breath här på Pirate Rock 95.4 Se ja, Då börjar vi få lite mer klarhet I det här med appen Och det är att vi eh, Fattar ingenting nej, Den vi... hjälper oss Nada ja, eh, Den här bussen står bara still alltså Det, det står att den står still Fast det står ingenstans var den står still Eller varför den står still eller varför Det var still väl det som var meningen med hela appen egentligen. Ja, att man skulle vi, få reda på... Då, då gillar jag ju Japans app mycket, mycket bättre. Ja, eller hur? Ja. När man får reda på hur varmt det är, hur mycket folk som är på och hur många som står Ja, för det är hur ju många som, som på... jag känner ändå att... För att eh, nu på morgonen när jag skulle till, eh, till Hit, till Kungälv. Ja. ja. Tar jag den vanliga bussen och va? står mängder med folk och väntar på bussen. Och jag tänker, hoppas inte, hoppas inte min buss är först... För att man ville att det ska tunnas ut lite. Jo, det är klart. Så man känner att man har en chans att komma in i bussen. Så står vi där och så, det, och så är det ju givetvis den bussen som kommer först. Ja, ja. Och de stackarna som ska ut, de kommer ju knappt ut, vet du. Ja, så för att alla ska, ska på först, ja. ja. Och jag är ju först. Nej. Ja, men du är ju stark där, ja, ja. i de lägena. Ja, då flyttar mig inte, vet du. Jag tittar lite åt något håll. Och alltså, det, det fylls på och jag tar ju ingen sittplats då, vet du. Jag ser ju att det är en massa äldre damer och sånt liknande. Gentlemannen, på. ja. Ja, men det ska mm. man tänka på. Så jag, jag får ju stå hela vägen För det, det, alltså, det, är, det blir trångt Oh my god ja, Hade du haft den här appen som Japan har Ja, hade ju valt en annan buss Då hade du till och med tagit nästa Ja, ja. ja då hade jag skulle så börja börja sända lite själv Och så. Ja. Och det hade ju inte gjort något när du lägger upp den förklaringen Nej Vi pratar om en app i Japan förut Som gör att du kan hålla koll på folket på tågen mm. Jag har en till app som jag vill rekommendera Det är en app om hur mycket kaffe du dricker och eh, energidryck och allting. Alltså du gör en logg på det hela tiden. Nej, det vill man ju inte veta. Nej, men så, jo, för den är till när kan du somna på kvällen för allt du tar in dig, allt koffein du tar in under dagen. Aha. Så den, eh, den gör en log på kaffe, energidryck, choklad och annat som innehåller koffein då. Och sen så för den statistik och sen så, ja, det är väl att du ska använda den här i en, två, tre veckor kanske. Sen så ska du hitta en balans på det. Så att du alltid kan somna vid tio på kvällen eller något sånt här. Så att inte aldrig koffinet kommer störa dig. Ja, ja, ja. Det är smidigt, eller? Ja, ja, det kan jag tycka. Jag tycker att du äh, men... vanklar ner på den här appen. Ja, jag tycker men den är jag fantastisk. Känner ändå att allting som jag själv behöver hålla en logg på blir direkt jobbigt och egentligen... Ja, du menar, oh kaffe, och så måste du ta upp telefonen ja, in på appen, Varje skriva jag ska hur ta en mycket... Kaffe, och jag vet ju hur det kommer bli, efter slutet av dagen så kommer jag komma på det, jävlar appen! Ja, eh, hur många kaffekoppar kan jag och hur mycket det som ligger i papperskorgen här? Ja, 14 ja, du kommer stycken. ändå alltid föra in i slutet av kvällen, <laughs> ja, och så precis. tänker du, ja, så så var det där. Ja. För att jag har haft en sån osynk i, på mig själv och i mitt liv ett tag nu, det är att jag får alltid sån jävla huvudvärk när jag dricker dåligt med kaffe. Ja. Alltså, eller, inte en jäkla huvudvärk, utan det börjar vara någonting i huvudet som stör. Det tror jag är många som kan känna igen sig i. Ja, och mm. den, ibland får, den känslan växer på ibland vid eh, säger vi sex sextiden halv mm. sju, sju. Mm. Och då ignorerar jag den. Åh, jag kanske är lite trött, tänker jag. Eh, det går säkert över under kvällen. Ja. Fram mot nio någon gång så är det fortfarande kvar. Du har nästan haft det i två timmar eller tre timmar. Och kommer på, fan det är ju kaffet Jag tar med en kopp, det är ju lugnt Jag ja. lägger mig vid 11-12 kanske ja. Tre timmar gör väl ingenting nej, nej, nej. Och då har jag svårt att somna sen Ja, just det här med ditt ont i huvudet, ja, vi umgicks ju hela söndagen där, helt utan kaffe. Helt utan, när jag kom hem där ja. så tänkte jag, jag har inte druckit kaffe, det var därför jag mådde så jävla kass om jag sa ja. till det att jag blev lite yrslig och sånt där. Ja. Jag, jag vill bara återkomma till det här att jag var i sån obalans att ja. jag drack kaffe vid nio på kvällen. Detta hände alltså en eller två gånger innan jag fattade, eller jag hade svårt för att somna och jag fattade att nu får jag börja dricka kaffe vid sex, sju. Ah, ah, ah. Är du med? Ah, är med? Så det var inte det att jag gick och rullade på hela dagarna Jag vill, jag vill inte verka dum i huvudet här. Nej, det förstår jag. Du, du, du, gör här. du är med mig. Ja, här. Ja, ja, jag är med dig här. Ja. Ja. Så att, nej, jag, jag tycker det är en fantastisk eh, app. Jag funderar faktiskt på om jag inte ska testa den. För jag hade velat ha hur ofta jag ska dricka kaffe för att hålla en god balans på ja, dagen. Ja. Jag förstår precis hur du tänker. Men är inte detta bara en liten eh, risk att det blir ett. Misslyckande även det här Alltså hänger du med alltså, Ett Misslyckande även det man sitter, man sitter och så, så helt plötsligt så kommer man på sig själv i slutet av veckan då att Den här appen har jag ju inte använt Nej, det, alltså, antal... Jag har mängder med appar i min telefon som jag aldrig använder Nej, jag, Så är det ju, jag vet när jag skulle börja banta på allvar Eller banta, när jag skulle ja. börja kolla över min kost ja. Så laddade jag ju ner en sån där app Och då stod det ju, då ska du visa Det är så smidigt för du trycker bara in allt du åt till frukost Sådär, ja men det låter lite smidigt Jag åt ja. eh, gröt och så lite mjölk till det Och sen så kanske en knäckemacka Och så ja. ett ägg, säger vi Ja, det, det var ju bra bara frukost Ja, dagens, men det. den är för stark Och <laughs> det är en hotellfrukost varje morgon <laughs> Nej, men det händer att jag, jag tog ett exempel ja. Ibland ja. äter jag bara lite yoghurt ja. Men jag ville ta det svåra exemplet För att, mm. då tänkte jag, nej men fan vad smidigt och kan jag kolla hur mycket jag får i mig Och så går jag bara ut och springer bort det sen på kvällen ungefär mm. Så, bam, snygger kroppen. kroppen Ja, ja. men Problemet var som jag tyckte och detta kan låta som att jag är lite lat men när jag väl öppnade appen skulle föra in min första frukost och det var den här då med ägg ja. och ja det var ju ett jävla klickande och letande och så stod det alla så här mejeriprodukter bla bla bla fick du inte det... liksom favoriter sen då Alltså det här brukar jag du tänka höll lite på på så länge Nej du gav upp efter första Nej botten. men jag tyckte att det var så jävla osmidigt Och sen så ska man äta då vid, Säg åtta på morgonen för att göra det enkelt Sen ska mm. du äta elva Sen ska du äta vid två Sen ska ja. du äta vid fem Och hålla på så och leta upp Alltså det tog men säkert tio minuter Att bara lägga in frukosten ja, då, ja. Är för, då är det för svårt Ja men jag, för, jag, jag, det jag förstår det Och jag förstår dig så fullt Ja Då hade ja. jag hellre ätit en banan till Till frukosten Än att göra det Och sen så köra på resten utav dem. Ja och jag, men jag tänker så här de här bandningsapparna och de här liknande de säger ju att vi ska äta vid vissa tidpunkter. Vet du? Jag hinner inte? det nej, du, nej det har ju du svårt för. Ja, jag äter ju första målet eh, mat är ju lunch va? Ja, <laughs> det är <ju laughs> klart 11. En redig lunch så klarar man sig resten av dagen också. Ja. Men du har sagt till mig för länge sedan att du bara kan äta ett äpple. På en dag. Och klara, och stå dig på det. Och stå med på det. Men vad mer dricker du under den dagen? Är det massvis med vatten och sånt här som gör det lite mättnadkänsla? Nej, mättnad eller? Jag, jag tar ju mig en snus emellanåt. Ja, det är ja. Ju det. och så sväljer du den eller så blir lite taskig och så vill man inte äta. <skratt> Nej, men för det har jag fått in mig att snus är ju, eh, det, den stoppar ju liksom, eh, vad heter det? Matsugen, eller aptiten eller vad säger ja, okay. man? Ja, okej, jag vill få det till att någon har ljugit för dig. Det, det vet jag inte om det får. Det kan mycket väl vara. Så. Men, ja, ja. men så när du känner dig lite hungrig Så bobbar du in en snus Nu är det lugnt så det sig? Jag tror det är, som, ja, det, är ja. klart det är psyket Men då får det vara det ja. Placébo-effekten. Den tog du bort precis Jag ska inte bli långrandig på det här Men det här med <laughs> Melodifestivalen <tänkte laughs> ja, Jag Jag, bara, jag ville äntligen. bara säga någonting om det För att jag såg att idag De, de hade 3,3 miljoner Tittare Aj, var det va? Och, Vilket är bra i bara det givetvis. Ja, men det är ju inte så tokigt. Men Nej. förra året hade de 4 miljoner. Ja. De, eh, de, I finalen 4, ska 4, 1, sägas. Det det finalen, ja, 4,1 ja. Och eh, det vill de få till att det finns streamingtjänster. Ja. Och att eh, de är på just en streamingtjänst som är den största i Sverige. Ja, och, och... och jag, jag, blir, jag, jag blir förbannad också när jag läser den här. Vad gör dig förbannade? Ja, det förbannade är att de skyller ifrån sig på det. De ja, ja, förstår visst. inte att konceptet är lite utadderat och det är lite folk tröttnar. Saken är, jag, har, jag såg det inte en enda gång i år tror jag inte. Jag kan ha sett en liten stund men det går ju inte att undgå alla tidningsartiklar om det hela tiden. Nej. Och Anders Jansson och Nor har ju fått otroligt mycket skit. Att, eh, Vilket de ska ha. Ja, fast de vill ju påpeka, eller eh, mena att det är manuset som är så dåligt. De gör det bästa av det. Där har vi en fejd i det. Ja. Sen musiken har varit alldeles för jättedålig va? Jag tror jag. Det, det jag har hört så har jag ju blivit förvånad över att det är så otroligt dåligt. Ja, och sen har det inte varit några riktigt stora. Eller några har det varit, men inte de här rätt jätte. Det är många häspinn. Ja, Vi, alltså, Martin Stenmark. Dr. Alban, Martin Stenmark, eh, al Kasar Alltså det är sådana som bara liksom... Som har varit med så många omgångar ja. eller har... Eh, Dr. Alban borde ju inte... Det är ju en plåjgrej. Right? Ja, det känns han, som han det. har ju inte Jessica det. Jessica Folker också, det är ju samma sak det. Och sen så är det fullt med Idol eller Talang eller de här ja. artisterna som kommer fram. Det var så någon, många från Bertstall någon... eller? Jessica Andersson var jag, jag undrar om inte Bert struntar lite i det här. nu Han har skitit i det. Ja, men han, han gillar ju inte alls det här konceptet och det förstår jag. Och är det han inte gillar? Han med... gillar jag, om jag har förstått det hela rätt nu så gillar han inte att det har gått från att bli en eller från slagerfestival till melodifestival. Han vill ju ha slagen i det hela. Ja, ja, ja, ja, nu är tempohöjningen och, och allt det här och, och som hör en slager till. Ja för nu, nu är ju det, ju det ju all sorts musik. Ja, precis. Nu finns det till och med några hårdrocksband eller ja. vad kallar man dem? Och eftersom han livnär sig på jag vet inte om man gör det fortfarande men på mest på dansband och, och såna grejer Ja, det är så... ju slagen och dansband han ja. har haft Så då är ju han liksom lite passé när det gäller det här För Ja, han, han har, så har ju ingen rockband nej. eller regelat apok Artister, så. Men han borde väl kunna få slängt in sina artister ändå i den här tävlingen? Ja, ja, just. Men, det men de kanske... kvalar inte in då Nej, för att de ska ha inte... spridningen nu för tiden kanske. Ja. De vill ha så mycket olika... Och det är sådana så... konstiga grejer. Alltså, de får se till, lite till vilken publik det kanske är som mest tittar. Och det är ju oftast äldre personer som tittar, kan jag tycka. Kan jag, tänka. Ah, jag har ingen aning om vad det är för jag, folk, men Jag har ingen aning heller. Det jag tänkte på det här med andra chansen i alla fall. För då hörde jag att det var så här: att först möts de i en match, sen möts de i en annan match, och sen möts de i ännu en match. Och sen är det vem som ska gå till finalen, eller någonting sånt där. Och då är det en röstning för varje gång där tittarna ska rösta in. Ja. Och det är riktigt fult för att säga att eh, Martin Stenmark då ja. Jag vet inte vilka som var med Så jag bara höfta namn här Martin Stenmark går upp mot Johio i första matchen Du ja. älskar Martin Stenmark Ja Han är ju då, röstar han. <laughs> ja, då röstar du på han Då röstar du på han Och så går han vidare Till, ja. till Kvartsfinal mm. Säger vi då Då måste du ju rösta på han igen Eller hur För du älskar ju han Då måste du ju hjälpa han På vägen fram hela tiden ja, Du kan här, inte bara rösta igen gång. Ja för annars är han ju helt onödig Ja Likadant i semifinalen om han går vidare ja. Och sen en gång i finalen I andra chansen Ja precis, för och sen så får honom till final Där du måste rösta på han igen Exakt, <laughs> så egentligen genom en tävling Så har du röstat på samma bidrag Kanske en sju, åtta gånger Ja Och ja. Ja, nu kostar väl inte det jättemycket pengar Fira Men det är ett jävligt... lite något... Ja ja, men då är det en 40 spänn Ja side. men tänk att du har en tonårig dotter hemma Som ringer 18 gånger För att de tror att det är hon som får fram honom Exakt och då, alltså det, är, det är ett fult sätt Att få in pengar på Då är det bättre att göra det På ett annat sätt tycker jag Jag vet inte vilket sätt Men Nej, det är jävligt ska de ju ändra sätt. konceptet Eftersom alla streamingtjänster Tar tittarna från dem Ja vilken tur att vi har Streamingtjänsterna <laughs> ja, det måste då säger jag Even Sevenfold Med Shepard of Fire Hör du här på Pirate Rock 954 Ja Och jag löste Even Helvete jag <laughs> Ja det med var sökningen. nära nu det igen Avenged Sevenfold. Avenged, jag vill säga Avenged Nej, Avenged ja, nu avenged. har jag det bit samma. Ja, ja, ja men. Ge mig något annat ACDC, kan vi säga det? ACDC kan vi säga Ja Jag vet vart du vill komma nu Och det är ju skrämmande det här Ja, faktiskt Jag antar att det är de här, det här med biljetterna du vill glida in på Ja, de säljer ACDC-konserter eh, Eller ACDC-biljetter Till en konsert i Stockholm Som inte finns Som inte finns Och är inte ens planerad Nej, det de finns de in... inte ens en turné. Nej, de har inte släppt nytt heller, tror jag inte. Nej, det vet jag inte, men det har Men de av, eh, det är biljett.nu, ska ja. sägas, tror jag det Det är Ja, okej. Okay. Mm. Eh, och eh, enligt der, deras källor så kommer ACDC. Men hur kan man sälja biljetter innan den finns? Är det, är det förköp de säljer? För jag Jag har fattat hela grejen. Och saken... En... Det hör ju till att Bruce Springsteen när han spelade på Ullevi för... Var det förra året eller förförra, Ja. Då sålde de biljetter också som inte fanns. Och han åkte upp i rätten för... Han blev anklagad för... Fan heter det? Bruce Springsteen? Nej, han ja, är vdn ja, det. för det här ja, det. Men de fick släppa han i alla fall. Men det här är ju ännu värre. Ja, och vet vad de kostar, biljetterna? Ja, det är De lite, kostar från... Spänn. 1395 kronor upp till 1695 Detta är ju bara bluff Måste ja, det vara Men alltså tänk att du är ett jättestort AC dc fan som bara råkar bläddra förbi det här och Kommer de? Oh, ja, vad trevligt oh, Jag måste ha en biljett Det är väl klart att vi ska ha biljetter Jag köper Fast, fem Jag tror jag, eller jag är rätt övertygad om att de får ju tillbaka sina pengar om de inte kommer Och det står säkert i kontraktet ja, också det är det att... Men hur kan de garantera att de har biljetter till de här? Alltså de får ju inga biljetter utan de köper ju dem av ja, ja. andra distributörer. Och det vet och man sen inte säljer om de dyrare. Får... Nej, så att det, hela grejen är så sjuk. Men eh, Frågan är om de behöver få in pengar snabbt, det här företaget. Så att folk betalar in. Sen ja. så vet de att de får in pengar i april, maj och kan betala ut pengarna igen. Men, det blir som ett lån. Fast de tar det ja, de från får sina räntan. kunder. Ja, de får pengar utav sina kunder, sen mm. betalar de tillbaka dem så att de slipper ta ett lån av en bank eller något liknande ja. för att betala räntor på det. Utan det blev ett billigare sätt. Och sen så, så någonstans har de skrivit administrationsavgift 295 kronor eller något sånt. Ja, och den får <laughs> de. Ja. Så då, då har de tjänat på det då. Ja. För det får man inte tillbaka, eller? Nej, det, eller, de, de har kanske skrivit Administrationen gör de ju ändå. Ja, ja så den, ja, den de får ju man alltid betala. pengarna Det kostar ju <laughs> Vi spelar lite Rush med Limelight här istället. ska jag snart gå på Uberfacts, tänkte jag. Jag ska bara säga det. Till tio såg jag i... Helgen på det här med Plura. Han från Elkvavet. Jaha, vad, vad gör han nu för din? Lagar ja. han mat Ja, ah, han är i Cecilia nu. Ja. Ah. Jag oh, tycker att det är så sjukt. Det var till tio. Klerup. Eh, nu kommer jag inte vad hon heter. Men den mörkhåriga från Ace och Base. Nej, det vet inte jag heller vad inte. Malin. Nej, ja, äh, samma. Ja. Och eh, det kan vara någon mer som jag glömde. glömt nu. Cherry var han den? Nej, det var han inte. Nej. Eh, de är syskon till tio ygglar i Cherry, du vet, ah, äh, det vet du va? Ja, men den är Cherry då? Ja, hon är ju också en där. De är ju åtta barn eller något sånt där Oj, med olika, aha, det olika papper kanske. Skit Skitsamma. Ah, ah, Tanken som slog mig är, varför får plura massa goa på gram? Hemma i hans kök, sen har han varit någonstans i Sverige också. Inte hemma hos han va? utan någon annanstans. Och nu är han på Sicilien. Han var ju där en där det... sväng med Maroscocco också någonstans. Ja, så. de gjorde något gött också ah, i Spanien tågluft, kanske. Eller något. Ja, han får massa på gram Ja. Ah. Det får syppas, ja, hur mycket men. som helst Röker och gör dem eh, De sjunger lite gött bara. De, det, Alltså det är bara Plura ha trevligt med ett gött gäng Och ja, så, så sänder vi det, det, det Eller som, filmar vi allting jag, jag tror det är därför han får eh, eh, TV-tid också För att artister verkar ju vilja vara med där och de håll, säger ju och att håll det håll är bland det ut. trevligaste programmen någonsin ja. att vara med i. Precis, och det lyser väl igenom i tv-rutan också. Har du de sett ha... det någon gång? Nej. Jag såg det för första gången nu. Jag har aldrig sett det i hans kök eller någonting, men jag såg det första gången nu när de var på Cecilien. Och visst, det är väl trevligt, men... Alltså, det är inget... Jag, jag tycker inte att det är något sådär extra. Det ja. händer inte så mycket, utan de, de spelar lite låtar um, akustiskt, ja. och så sitter de mest och super och... Ja, men vad man blir irriterad för är ju att han får ju betalt för det här. Ja, det får han säkert. då han <laughs> ja. får betalt för all sprit och ja, allting mat. han har mat. ju Han, listat, han har systemet. Ja, ja visst, han har knäckt hela koden, <laughs> ja. hur man kommer in i tv. Ja. Och han, har du tänkt på det? Han åkte ju också fast för, var det någon sorts narkotika för Ja, just det, ja. Han gick ut direkt och sa ja. Ja. var dumt, detta var då. Det var <laughs> ja. ju här i Göteborg någonstans som han hade köpt och åkte fast. Ja. Men han har bara blivit större och större. Ja, men och jag tror att svenska folket uppskattar ärlighet. Ja, när man bara säger. Men det, det förvånar ju inte en heller när det gäller honom. Det är ju inte Nej. som Sven Ulander, Han är fjärdeplats Nej, i precis. häcklöpan. Men samtidigt... Han har ju inte försvunnit helt. Han är ja, inte med i något Men samtidigt så har ju Patrik Sjöberg vuxit Ja, där har vi också en som bara Ja, fan, jag, ja jag gjorde det vadå, Jag då? tog det på toa där Det ja. är på lounge Det var gött <laughs> Så att eh, För att komma upp oss till smetemackan Så kanske vi ska Droga lite S Ja, och så läcka till eh, ja, nej, så något. kanske man ska säga Vi skiter i det. Vi tar <laughs> lite fanhälen Why can this be love? Hör du här på morgon med Christian och Marcus Queen, we will rock you Får du här på Pirate Rock 95.4 Eh, var det förra veckan du var här eller ja. var det för, första gången du var här så pratade vi om Queen en stund där att eh, Freddie Mercury är ju död som alla vet ja. och eh, ingen kan ju någonsin ersätta honom pratade vi om. Ja men det kommer ju aldrig göras och att göra som musiken. Nej och de borde inte blanda in någon annan sångare. Nej. Dagen efter vi hade pratat om det eller några dagar efter så läser jag att Queen ska på turné, USA turné med sångaren Adam Lambert. Han ska sjunga för Queen. Nej. Jo, och Adam Lambert vet vem det var han, eh, ja, han var ju med i American Idol Men det eh, känns Det är helt okej då De har ju gjort detta ett par gånger innan Melton John och liknande Ja, men vad, då kan du väl köra med han eh, Han, vem he, vad heter han då Som vill vara så lik honom Mika Kör med han Mika, är han lik Freddie Mercury Ja, han vill väl vara lite grann som eh, Freddie Mercury Tror jag jag läste någonstans. Uh -huh. Låter väl lite ganska så där. Det gör han inte. Han sjunger ju så här. Ja, han sjunger allt, med alla möjliga olika toner. Ah, han kan alla toner ja. mycket. Ja. Är ja. det den Lambert? Vet jag inte om jag blir så förtjust Aj, jag, så jag hade nog jag. ändå velat höra det. Men det var ju passande i alla fall att de sticker iväg precis när vi sitter och säger att de <laughs> aldrig ska utom. göra det. De lyssnar ju inte dubbelpost på. Oss två. Nej. Vi ska gå på Uberfacts. Har du, har du det redo Markus Nej, ja, klart att Då vi kör har. vi. Den kvinnliga motsvarigheten till morgonstånd heter morgonfukt. Nej. <skratt> Fan vad du snackar. Skit. Nej, det är sant. Nej, den har du hittat. Du kan inte skriva egna <skratt> <skratt> Nej. Den var ju för under Nej, bältet. Och det står och... efter, yes, it's a real thing. <skratt> Nej, men det kan ju inte stämma. Ja. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga till det här. Men först blev jag glad när jag förstod att någonting kom med det här. Men det var för enkelt. Ja, ja Morgonfukt Ja Nej fiffan. fan ja, ja, ja Ta nästa I snitt så spenderar en person två veckor av sitt liv kyssandes Två veckor, inte mer? Nej, i snitt alltså Hur mycket är det i tid två veckor? Kan Uf, du det fort eller? Nej, nej. 24 gånger 14. Jag vet inte hur många timmar är det på en vecka. Det borde, sånt kanske man borde veta i huvudet. Hur många timmar det är på en vecka? Ja. Jag tar fram en lite miniräknare här ska du se. Ja. 24 gånger 14 blir det va? Ja. Det är 336 timmar. Men det... Hånglar du inte mer än 336 timmar ja, ja, ja. under en livstid? Nej det gör man kanske jo, inte. Jo men det borde du lösa. Det här torrhånglet man hade när man var ung kunde man ju hålla på i två timmar väl? Ja, ja, det var ju inga bekymring. Är det då man samlar på sig alla timmar, kanske? Nej, men det... Ja, det står ju kissing. Så det är ju liksom inte... Det, det kanske inte behöver vara tunga med det hela. Nej, men är det... det bara en puss så gör den över på två sekunder. Ja, men till och många pussar så blir det en timme. Många bäckar små, så... Ja, det, ja precis. Det blir ofta stor då. <laughs> ja, ja nej, det var ju spännande. Två veckor, alltså. Ja. Och man sover en tredjedel av sin tid. Skulle ja, man stå, skippa... Står i kö två veckor, två... Uh... Två månader eller vad fan är om livet också. Undrar om man inte skulle ta reda på nästan i stort sett all som fakta man gör äh, alltså ja, i Hur lever du egentligen? Ja, vad gör du med ditt liv? Står i kö, honglar, sover, är på toaletten. Ja. Man gör inte mycket mer, äter. Nej. Nej, så är det. Gifta människor har sex 58 gånger på ett år i snitt. 58 gånger per, ja det är ju ungefär En eh, Nej, Lite 50. mer än en gång i veckan Ja det blir det Ja ja men det kan det stämma ja, ja visst Kanske man är lite tokig ibland och har det två gånger i veckan Så blir det 58 till slut Ja så det, Men det här gäller var... bara gifta människor Ja det är ja. gifta Men där måste du ju verkligen vara Säg att det är hundra par som har svarat på den här enkäten mm. Och vissa är ju kåtas och ja, Vissa andra. är och vissa, galna, vet du Vissa har ju det hur jobbigt som helst Att de aldrig kommer till, ja. någonsin Precis Så att det finns nog mer nollade och mer fyror Än mer ettor och tvåor Så kan... är, du, är du med ja, jag är tänket? Med, jag är med hur du tänker det finns, De som har svarat Vissa har ju svarat med en enorm... En nedstämdhet och känner alltså, sen, att Jag ligger aldrig med nej, sen, sen Bengt och Begitta ja. En fyra ja. Medans Mons och Josefin en nolla ja. Och så är det så 50-50 ungefär 50 personer Då ligger vi på en 58 gånger Jag tror det är mer så statistiken är Än att gifta par en gång ja Fast det här, nu kanske vi hjälper Uberfacts Ja men nu kanske vi hjälper de här som har nollor Det är här nu, vi är vi under snittet Vi måste upp Ja, så får du gå hem och, jo, och ligga ja, lite Har man det är jobbigt i som giftpar ja. Ta, Logga in på Uberfacts eller Visa Lyssna på statistik. oss <laughs> eller, ja, Vilket ni vill Ni får ju svaren både här och där Stone's Sour, Black John Här på Pirate Rock 954. Vi hängde inte riktigt med det, vi stod och det alldeles för länge Vi håller på med Uberfacts Och Har du nästa redo eller? Ja, ja, ja det är bra Buzz, Lightyear, oh, ba, buzz, light, <laughs> buzz Lightyears ja. originalnamn var Lunar Larry. Va, lunar Larry? Ja. Ja, mon, jag kopplar lite. det till något. Larry. Är lunar är det månen? Ja, men. Är det på allvar? Ja, ja, lunar är ju månen, vet du. Ja, ja, ja, ja. Det visste fan inte jag det. Visste du inte det? Nej, ja, är det på engelska då? Ja, eller Latin. Latin lunar, jaha. Ja. Lunar Larry? Ja. ja, det gillar jag mer. Ja, ja, ja, ja. Buzz Lightyear är ju freckigare. Buzz Aldrin var det han uppe på månen och gick. Jo, andra där var han uppe på månen. Där har vi ju det säger sig att han var den första. Ja. att Armstrong var två. Ja, men det är en tvistade lärde som vi säger Exakt. Ja, det är bara de två som vet det ju. Jag var ja, för... Hade de inte kameror skit. Neil, jag var först. Ja, jag nej, vet, men tänkte nej, tänk <laughs> nej, Vi säger så här att Neil hoppar ut först. <laughs> Buzz kommer lite sent <laughs> ut. Och skriker till Nil Så att du vet så var, kommer jag säga att jag var först Det kommer bli ord mot ord Tänker om de står det... där i öppningen och liksom klämmer sig ut I att <skratt> jag ska vara först, nej ja Och Nil är lite starkare än Bass <skratt> Och åker ut först i rymden <skratt> Vad är, oh, ja, Han heter Luna Larrer där jag, jag gillade det bättre än Bass Lightyear Ja, man får ju säga Buzz Lightyear är ju ett coolare namn, ett hippare namn för kidsen va? Ja, det är väl det, det är ja. för kidsen. Lunar-lärare är ju mer för vuxna. Buzz Lightyear är alltså en eh, karaktär i filmerna Toy Story, ska sägas för ja. de som inte vet. Att tugga tuggummi hjälper din hjärna att fungera bättre. aha Mm. Är det förklaringen till varför så mycket idrottstränare och sånt alltid tugga så jävla mycket tuggor med? Ja, man vill ju tro det. <här> det kan vara så. Jag var provtränare i unga år med Frölunda när de låg i Allsvenskan. Mm. Med, ja, det var väl inte A-laget så. Men då var, bytte vi om inne i i omkläd A-lagets omklädningsrum. Mm. Då hade de alltså en hylla som satt precis där man gick ut mot plan. Mm. Med Fullt med askar med tuggummi ah, Alltså sådana Egentligen de har i matbutikerna som, ah, Alltså ah, stora ah. lådor där du tar upp Antingen, nu hänger de ju oftast upp Påsar med tuggummi i eller ah. sådär Men det här var lådor med Det här sån... var lådor med tuggummi i mm -hmm. Och jag fattar, vad fan är det är Jävla där. sådär ja, Inte men, alls seriösa Men där har vi förklaringen, de hade ju fattat detta från faktiskt Kanske att ja. men jag, alltså, jag har ju många, och... många vänner som tugga tuggummi sådär. De är ju inte smartare än mig Nej men de har väl ingen kapacitet Hukt upp, tänk om de inte hade tuggat Tugge med, då hade de varit dumma <laughs> ja, Dummare, <laughs> eller hur? Så kan det vara. Alltså, du kan ju vara inte... Man blir ju inte smartare antar jag. Utan kapaciteten du har i hjärnan ja. Blir eh, på topp ja Om du tuggat Tugge med ja, det Är inte precis. det att du blir Einstein för att du Tuggat Tugge med nej, hela jag vet, tiden Jag orkar inte säga tuggat Tugge med mer Så nej. vi tar nästa Folk med högre IQ drömmer mer. Jag undrar om inte Antonina tog upp detta också. Men det är ju... Det är ju konstigt. För... De, de som har lågt IQ borde ju drömma om att ha högt IQ. Men du, lyssna här nu. Jag har, nu har jag hela grejen här. Ja. För ett tag sedan så tog du upp att har man högt IQ mm. så eh, vad heter det? så somnar man senare. Man har svårare ja, för att få somna. För man drar ju vidare tankarna hela tiden. Exakt. Mm -hmm. Och när jag drömmer så är det oftast när jag är pissenördig. Alltså på natten. Alltså? Somnar pissenördig typ. Ja. Eller har druckit mycket och vet att jag behöver gå upp och pissa på natten. Ja. Eller att jag har somnat väldigt sent och sover dåligt. Mm -hmm. Är jag väldigt trött under dagen och går och lägger mig vid tio-tiden och ja. somnar direkt. Då kommer jag aldrig ihåg vad jag har drömt. Men har jag haft svårt för att somna och sådär Då kommer jag oftast ihåg vad jag har drömt mm -hmm. Så det går ju hand i hand Med ja. att smarta personer har svårt Att somna Gör att de drömmer mer Jag hör vad du säger Håller du med mig? Jag håller med dig Ja för så måste det vara Ja. Jo det är ju klart det är inget dåligt IQ som sitter där mitt emot dig. Nej, det var helvete. <laughs> det är ingen dålig uträkning. Nej, steget, du bara gör så det är det steget före. Fast det är klart, om, hon nu, om nu Antonina hade tagit upp detta innan så har du haft en tid att tänka på detta. Kan jag ju tycka. Och du försöker få mig att framst eller få mig att tro att du har högt IQ nu helt plötsligt. Är det så det är? Kanske ja, inte kan vara så. <laughs> Nej, det är det. Jag kom faktiskt på det nu. Aha. Kom en av mina absoluta favoritlåtar. Heaven and Hell med Black Sabbath. Kickstart, My Heart Motley Crew Får det här på Pirate Rock Jäkla bra låt 95-4 Ja den är en fantastisk Ja Nicky -Sick skrev den eh, När han dog Första gången Han vaknade upp i en container Ja, ja, där. ja ja. ja. Mm. Och eh, gjorde en låt av det Det är fint att man kan I misären <laughs> göra en fantastisk låt Tror du han gjorde det under tiden som han låg i containern? Det kan vart <laughs> Nu har jag ett bra upplägg här <laughs> Klockan är snart 11 och vi ska gå på utmaningen, det är jag som läser en film idag för Markus mm. att eh, spetsa öronen nu mackan så Jajamän. kör vi alldeles strax, nu blir det Tribute Vi ska snart gå på utmaningen, det står ett ja Det är jag som läser film den här veckan eh, och inte du som kungar. Nej. Otroligt populärt eh, förra veckan när du sjung. Jag har alltså? jäkligt mycket till mig. att det var underbara melodier, för jävla dåliga översättningar, men att det, det funkade för att det lät så trevligt. Och jag håller med. Nej, det var ju strålande översättningar. men är det för konstigt, folk som säger så? Nej, du hade faktiskt översatt otroligt dåligt. Nej. så Så det smittar ju av sig på den här veckan när det gäller film. Nej! Vadå? Du kan ju inte översätta en film fel. Jag känner ju dig väldigt väl Ska nu. Ska du ändra i refriken Nej, jag, nej, nej, jag kommer inte översätta fel utan det är ju valet av film hur jag väljer dem. Ja. Men jag känner ju dig så väl så jag vet ju att du har sett fil vilka filmer du har sett i stort sett. Jag vet ju inte alla tusentals du skulle, filmer men, ja. men jag kommer alltid ta filmer som jag vet att du har sett. Ja, ja, det är bra. Är du med på det? Vi mm. ska gå rakt på utmaningen. Jag tycker jo. att vi väntar. Är du laddad och redo? jag är, jag är och... lite nervös. Lite, alltså, ringarna börjar synas under armarna och. Okej. Okay. Svetten pälas på pannan också. Det är... I, I förra veckan så uh, utannonserade jag ju att du skulle ta över ett straff utav av oss. Uh, och det glömde jag säga sen. Nej, ja, vi kanske ser säga att vi hoppades bara på att jag hade glömt bort det ja, ja fast det eh, kommer jag ju på efteråt eh, Så att, eh, mm. det kör vi idag istället efter mm. utmaningen Nu kör vi Utmaningen På Pirate Rock 95 Eh mm. Wesley Gibson är en 25-årig man som jobbar på ett kontor tills han möter en kvinna. Eh, kvinnan heter Fox och allt förändras. Wesley får reda på att hans far har mödats och Fox bestämmer sig för att värva honom i en hemlig förening. The Frenity. Så att han kan hämna sin fars död. Han får även möta Sloan, som var Wesleys fars partner. <laughs> Det var ingen lätt handling den men kan du så kan du som jag brukar säga. Eh, ja. Och klockan går Du har ja. 13 sekunder på dig från och med nu uh, Nej Vill du höra det igen så läser jag det igen Jag det igen då har du, Ska jag läsa hela eller? Vänta jag vet ju Du kan jag... gå upp i ledningen om du sätter den här uh, Vänta då ja, jag tar det igen men, ja. Jag glömde ge dig skådespelaren innan Du får Thomas Kretschman Bara? Eh, nu kommer vi till handlingen igen Wesley Gibson är en 25-årig man som jobbar på ett kontor Tills han möter en kvinna Kvinnan heter Fox och allt förändras Wesley får reda på att hans far har mördats Och Fox bestämmer sig att värma, värva honom I en hemlig förening The Frenity Så att han kan hämna sin fars död Han får även möta Sloane Som var Wesleys fars partner Jag vill säga att det här är wanted Men kan du ha fel där? Nej jag säger, jag säger wanted Nej, heter den så va, Ja, du får bestämma ja, det så Eller? Fan också Ja, jag säger wanted Helt rätt Ja, yeah! <skratt> Hur fan, <skratt> vad löste du det? Uh, hemlig förening och uh, kontor Jag fick ihop dem där Det är han som ska skruva kulorna va? Exakt Aj, Men det var uh, Fox, Angelina Jolie där det... Ja, det var henne jag hade hoppats på att du skulle säga nämligen Skådespelaren mm -hmm. Nej Thomas Gre Kreischmann spelar cross i filmen Ma, Ingen aning om vilken det är ja, inte jag heller Men jag har sett filmen Två år, jag tror och Vad tycker vi? Vi, vi? vi kan tycka olika Och det gör, ja, vi. det gör vi Jag tyckte att den var lite annorlunda och Jag Den var hur fräck som helst Funkar att se Ja, det är ju en ren action-rulle Sen så vet jag inte hur Den här läkegrejen som de har Att man sig i stearin och sånt Om det verkligen fungerar Stearin? Är det inte bara en helt vanlig pool? Ja, men det är en massa stearin ju Jaha, så det är ju det som stelnar ovanpå Ja, ja, ja, att det är läk. Ja, så, okay. det undrar jag om det verkligen stämmer. För då känns det som att det borde man ju använda ofta. Jag har fått oftast. Jag har in på fingrarna och inte fan läker det mig någonting? Nej, det är ju bara ont. Så att, ja. 2-1. Äh, det var, ju, yes. det var en bra början du, på Du blir stolt över mig Antonina. Så imorgon blir det nog lite, lite svårare. Men ja, svårare. sätter du en fåa där så ska vi suga lite på vad du ska göra för uppdrag här sen. Som vi få återkomma med. Jag tog hem det jag wanted var filmen idag i dagens utmaning. Jag tyckte att det var en, jag läser ju alltid från Wikipedia. Aha. Och eh, när jag sitter där och söker igenom var, vad man kan ta för filmer. För ibland så har jag ju en tanke på den filmen tar jag. Sen när jag läser handlingen så stämmer det inte riktigt eller den hittar inte rätt Ja, så, här, så att man fattar vilken mm. det är eller... han borde kunna st borde stå i den där Att han kan lära sig att skruva kulor hit och hitta dit Ja lite så. mer sånt kanske det ska stå Eller så står det bara rakt av Att havan Alltså bara ja, namn det, det och svär på baksidan exakt... av filmen För att de vill inte avslöja för mycket Nej, nej fast ibland avslöjar de allt ja, I handlingen så det är väldigt svårt Men då hittade jag det där Jag tänkte den, den kan vara svår att klura på Jag hade mm. inte löst den så det var jävligt starkt av det men vi ska gå igenom vi, som en inkylning till dig Marcus så får ju du ta över ett uppdrag här. Ett straffas. Alltså. Jag är inte helt hundra på att jag vill det här längre. Nej fast inte vara kvar eller? Nej. <laughs> du får det allt vara. Du ska ta över ett uppdrag där du ska stå och sjunga en Lili och du kan få välja någon var annan var kvinnlig man, artist. I, i nej, studion ja, på gör... eller på torget? Nej, nej, vi gör det rakt här. Så filmar jag och koreograferar uh, alltså, dig. Också, ja. ja. Och koreograferar ska det vara också, ja. Så vi gör hela det köret, ja. Mm. Så jag tänkte vi gör det efter dagen är klar här. Eller? Mm. Kan du stå i den skjorta och, och sådär? Ja, men jag kan ta av mig den här skjorten. Ja, kan du det? Har du något snyggt under? Nej, det blir ja. vers och refräng. Ja. Om jag, tänk om han kunde någon Lille Eftersom inte någon. Eftersom inte jag är lika taskig och ondhjärtad som Antonina alltid är mm. Med hennes straff Så du får välja vilken låt du vill i hela Nej, vad som helst Nej, får jag jo. köra i Ljus eller? Ja, <laughs> gärna Och där måste jag faktiskt rekommendera en grej Per Andersson, denna goa komiker i början, När han sjunger Stadig Ljus på Så ska det låta Alltså, har du har sett, sett detta? Gå in på Youtube. Jag ska gå och se och detta och, och skaffa inspiration. Jag ska även... Ska du ta Stadljus? Ja, För då tycker jag att vi, vi jobbar med båda de två där. Ja. På något vänster. För det, det är magiskt. Yes. Mellan låtarna här, det var ju Creed innan Dream Theater. Så kollade jag och Marcus på klippet med Per Andersson som jag pratade om. Jo. Och han gör ju det otroligt bra. Jag kommer inte göra det lika bra. Men Marcus fick hybris. Tanken var ju att du skulle göra detta playback. Alltså att vi lägger på låten. Och du står och mm. mimar. Lite som småskännerna som fanns förr i tiden. Hade du sagt det från början Men står så... i brys så och han kommer köra <laughs> låten rakt ur bara. Ah, så att eh, vi kopplar väl upp det mot micken och kan stå mot micken och sjunga. Ja, definitivt. Det hade ju varit vackert. <trymmen> <Det> här, eh, <trymmen> Fan vad dumt det här blev nu. <trymmen> ja, Jag ska klippa ihop det idag så, eh, mm. <trymmen> ja, så får vi se ja. hur det här kommer bli. Jag har börjat packa ihop lite jo. lätt. Men det är ju en dag imorgon också och då är du tillbaka. men. Så att eh, Antonina kommer ju fortsätta att vara hemma resten av veckan. Så du får allt vara hemma med mig nu man kan. Ja men det är ju så igenom. svikande och sånt där. Vadå? Jag har aldrig svikit dig. Vad är det för datum idag? Det har vi faktiskt glömt att säga. Det är 12 mars. Då fyller du faktiskt år. Ja tack äntligen <laughs> vad fan. Förlåt. Alltså jag har helt alltså, det det. Jag, jag ska inte säga någonting i taget och sen nu äntligen så kommer det. Jag är ju kastnad. Varenda jäkla år glömmer du bort den? Ja, ja jag mm. är lite sämre. På, jag är jävligt dålig på födelsedagar. Så att, men ett stort men, grattis ja. och ett jättetack för att du var här. Så ja, tack, så mycket, tack så mycket. Nu bjuder jag på lunch. Oh, vad trevligt. Så nu eh, får jag du välja det? vad du vill. Buffé då. Buffé får det bli. Ja. Tack så ni ha. ha. en god dag. Hej då. God morgon! God morgon, god morgon! <laughs> morgon med Christian och Marcus här på Pirate Rock 95.4. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Gött. Var, hur var din födelsedag igår? Nu den var trevlig. Blev den som du hade tänkt dig? Eh, nej, inte riktigt kan vi inte säga. Jag hade ju förväntat mig en överraskningsfest. Den kom ju aldrig. Ingenting. Du en enda i... Jag öppnade dörren hem, förväntade mig ett stort jubel, Ståk det blev dörren. ingenting. Stod dörren öppen hela tiden, Ja, hemma? Ja, det var bara att gå in. Ja, du menar när du kom hem, när du öppnade dörren så tänkte du att alla, ja. woho! Nej, det var liksom inget... Gick du och letade där hemma då? Ja. Kom fram! Ja, nu, kom fram nu jag vet nu. att ni är här. Som en liten besvikelse och så satt jag och grät i min soffa. Du är den enda jag känner i vuxen ålder, <laughs> över 33, som bryder sig otroligt mycket om din egen födelsedag. Ja. Ja, är men... det ett stort ego du ja. besitter eller? Jag är enormt egocentrisk och det himlar ju inte jag med. Nej, nej. <laughs> Utan det... Kan du väl göra? För ett par år sedan så jag på glömma av din födelsedag. Då var jag riktigt förbannad på det Ledsen mer. Ar och, och, besviken. Besviken. Ja. Ja. och det är värre än ja. av Ar i, I min värld. Ja, men ett stort grattis fick du i alla fall utav mig igår så det ja. måste ju känns bra redan vid tolvsnåret fick du det. Ja ja ja ja. Även om det var fyra timmar sent i din värld. Vi hade för länge sedan du och jag en diskussion om djur och hur att de kan prata med varann. Ja. Jag antar att du minns detta. Ja, jag minns detta mycket väl. Eh... Jag står ju för att de inte kan det. Alltså, de har ju ingen kontakt så. En hund kan inte prata med en annan hund. Medan du säger ju det... att de har ett kroppsspråk ja. som. Det är relativt självklart för mig att de kan prata med en annan. Ja, precis. och jag, är... jag säger inte att jag dummer ut det totalt, men jag har svårt att tro det. Ja. Och sådär. Jag läste en artikel nu som kan få dig att få lite rätt. Det, jag antar att de flesta artiklar får mig mycket rätt. Jag, jag har ju rätt i detta. Jag ska läsa innan till och så får du eh, tolka det. det du får är. känna hur det känns. <laughs> ja. Forskare har studerat afrikanska elefanter i Kenias Amboseli National Park och kommit fram till att de erkänt smarta djuren faktiskt klarar av att särskilja olika människors språk och tonläge till och med. Ja ja ja. Genom att spela in tal från de båda folkgrupperna Masai, Jag kan inte uttala detta. Masaier det, och Kamba. Ja, ja, Jag vet inte om det är rätt. Kunde man se att elefanter reagerat helt olikt när de hörde att en Masai rust en stam med elefanters traditionellt sett, varit rädda för då du brukar döda elefanter, gentemot när de hörde en rust tillhörande någon i Kamba-stammen. En stam som inte har lika mycket otalt med elefanterna. Studien visar vidare att elefanter kunde särskilja kvinnliga röster från manliga, men även barnröster från vuxna röster. Mm -hmm. Tanken slår mig här då. D alltså, är det genetiskt hela vägen? Med tanke på att den här Masai-stammen har mördat elefanter, jo, ja. och då är de rädda för dem. Alltså deras efterlevande, elefanterna för som lever efter, känner ju igen Masaiernas dialekt då. Självklart är det så här att de äldre elefanterna har pratat med de yngre elefanterna och förklarat för dem att, att massajer aktar vid oss för. Och kamba kan vi prata med. Hur, hur känner du efter den här artikeln? Du jag som känner... alltid har stått på dig med det här. Ja, och jag känner att jag får upprättelse. Och jag känner att du kanske skulle stå där och skämmas lite grann. <laughs> ja, Ett stort be om ursäkt vore, ja, på, sin vore på sin plats <laughs> Detta var ju elefanterna. De erkänt smarta djuren. Ja, men en elefant glömmer aldrig. Och det ligger lite i det. Hur kan en elefant vara så rädd för en mus då? Om de är så smarta. För då borde de ju fatta att det är bara trampa. Så han ja. död. Ja. Det kan Hur förklarar man... du det då? Jag tror lilla att det är, äh, nej men det är en äh, myt. Jaha, det är bara den här cirkustecknade äh, myten som exakt. man alltid ser. Att det står en elefant uppe på den här pallen på ett ben och är rädd för en mus. Ja, för att det är ju roligt i sig att ett så stort djur är rädd för en liten mus. Så det stämmer inte egentligen nej, utan nej, det nej. är någonting som Ja det är bara på har... alltså, nu, alltså, De aldrig kunnat gå ut i på savannen Det finns ju hur mycket råttor och skit som helst där ute Ja men är de inte på sin vakt då Är det inte därför de går och håller varandra i svansen På ett långt led alltså, att alla att det, kommer där till först, om, om den första ser att det är en råtta så springer han bara Ja och, bara hänger och alla hänger på Är det inte så <laughs> då? Den starkaste ska vara längst fram så han kan dra alla Ja andra. och så är det är ju alltid så, det är ju tripp, trapp, trull hela vägen Ja nej nej så är det inte utan det är ju mer att hålla Istället för att hålla handen så håller de svansen Jaha det är en mysig som är ute och går yep. Vänskapliga djur också Mycket, och det är, alltså det är väldigt Angenäma djur att ha runt omkring sig <laughs> Du är otroligt <laughs> läskig nu Harold Smith dude, dude looks like a lady Mama I'm coming home Med oss får du här på Pirates Rock 954 Vi går på en ny Programpunkt här efter klockan nio Varje torsdag i alla fall som Marcus är med Och det är en Markipedia, ja. där du går igenom ett visst ämne och mm. uh, för, eller fördjupar dig i det. Ja. grottar ner dig och lär mig och lyssnarna ett och annat. Var, vad har du valt för ämne idag? Idag är det spännande e, yrket seriemördare. Yrket seriemördare är <skratt> <blir> vi <det> idag. <skratt> Ja, det hade varit kul att få hit en se seriemördare ja. som kan ja, Tänker säga att det Tänker jag hänger pappa på den? <laughs> efter klockan nio alltså, Markipedia. Det leder nio timmen här på Pirate Rock. Som jag sa innan där så är det så här att vi kommer ha en ny programpunkt här när Marcus är med på torsdagar efter klockan nio och det är Markipedia. Ja. Och idag presenterar du eller förklarar du lite i seriemördare. Vad, vad innebär Markipedia? Skulle du kunna förklara? Ja, men Mar Själva Markipedia kommer alltså vara lite mer djupgående. Alltså folk är intresserade av seriemördare. Nu kommer vi just i det här fallet då gå igenom och de olika former av seriemördare som finns. Ja, okej, okay, det ja. finns olika former. Ja, det är bara ett samlingsnamn egentligen. Ja, men sen. Och vad sen det finns är det som trappa. krävs för att bli en seriemördare. <laughs> eller <laughs> inte för att bli en, men för att kallas en seriemördare. Ja. Och så kommer vi även gå igenom några kända seriemördare. Så det kommer bli. Det kommer bli en allmänt lärande punkt bara ett, ett potpuri med seriemördare ja, kan man säga. Någonting att kanske spela upp i skolan, jag vet inte. <laughs> Läro <Läropengar laughs> alltså. Ja. Vi kör lite Dio Rainbow in the Dark så kommer vi snart tillbaka med Markipedia. Ja. Vad, vad har du att komma med här nu Marcus för höra? Vi, du får en virvel mm. för att starta den här Markipedian idag. Ja, då är det seriemördare som är ämnet för Markipedia idag Och eh, som, eh, som du kanske inte riktigt vet Christian Så är det så att en seriemördare måste ha mördat minst tre personer För att få kalla sig seriemördare Är det, är det under en tidsfrist? Eller? Ja, de ska, alltså, de ska ske vid olika eh, tillfällen Ja, det får inte vara att du Nej. tar tre Nej, stycken samtidigt Jag kan inte liksom ta en hel familj och kalla mig seriemördare utan då är jag bara mördare. Ja. Okay. <laughs> Den, jag måste ha gjort det vid, vid viss eh, dag efter från, hela tiden. Ja, ja. exakt. Jag kan, eller en vecka efter varandra. Men skulle du kunna ta en eh, dag ett och sen ett år senare ja. och sen ett år? Ja. Då är man så, länge, så. länge så jag minst tre Minst tre stycken, stycken skulle. Okej. Okay. Ja, ursäkta frågorna Fortsätt. Mm. Nej men jag har välkomna frågor. Det är bara att ställa dem. Eh, och då finns det olika former av eh, mördare. Missionärer. Det finns de. Okay. Ja, det är de som, som rättfärdigar sina mord genom religion. Ja, alltså, ja. Till exempel att du går omkring och mördar folk. Eh, för att Gud har sagt för det. För Gud har sagt till mig det. Eller du syndar till exempel. Men är det, det här att Gud eh, Gud talade till ja, mig? Ja, det kan det vara. Typ. Men det kan också vara att den här personen är så troende och, så att du kanske har syndat. Så, då ska du dö Är det lite som Nu kanske jag spoilar lite Men i eh, Orange is the new black Du har inte sett så långt kanske Jag har inte sett så långt Nej mycket. men där är det i alla fall en som Tror att hon är sänd Utav eh, Gud Och eh, Vill ju Predika det här Ja Och eh, det är en som säger emot henne Att Nej men jag tror inte på det Och detta är ju skit mm. Då blir hon så arg Så att hon känner att Jag måste ju mörda den här personen Om För det är ett hopplöst fall Ja Ja, är vi där eller? Nej, inte riktigt där är vi inte Utan det här är ju mer Alltså jag är Jag, jag försöker rädda resten av världen Genom att mörda dig Ja okej, okay, jag är farlig för omvärlden Ja precis, ja, okay. du syr ja, med. i stup i kvarten Det var missionären detta Ja, missionär, Missionärer <laughs> <Missionären>, <laughs> Missionärer, missionärer ja. ja tack Sen finns det hedonister och det är de som bara gör det för njutningens skull alltså de som må av det. Ja, de som går igång på det ordentligt. Det Är den farligaste typen skulle jag vilja säga Ja, tror jag. Ja, det, det är inte en trevlig seriefördare. <laughs> Nej, det ska Nej. man passa sig för. Ja, för ja. att han kan ju liksom bara gå omkring och så känna att andan faller på och så sticka till någon med kniven. Ja ja ja. ja. Så den ja, den får man passa den, sig De kan hör liknas man. vid våldtäktsmän som tar det ett steg längre. Ja, ja visst. Ja. visst, Jag hör dig. Ja, de är inte alls trevliga. Sen finns det de makt- och kontrollmotiverade. Det är de som ofta torterar sina offer innan. Ja. De som känner att de måste ha lite som kontroll över offret. Jag tänker mig lite Tarantino-film. Ja, precis va. Du binder fast dem. Du ska liksom få dem att... Att eh, tillbe dig, om man säger, du ska, de ska, du ska bli deras Du är gund. härskare, okej. Okay. Ja, precis va. är ja, det... mycket med det här stapel eller trappan, att man är bättre än andra ja. känns det som. Ja, men mördare är lite sanna till det. Okej, Sen finns det ju de självklara vinstmotiverade. De som liksom inte har några känslor i kroppen, utan jag har en halv miljon här. Ja, jag vill ha bort den gubben. Nej men, det löser jag. Yrkesmördarna alltså. Exakt. Så de kan även kalla seriemördare- Ja, men de är ju seriemördare. Ja, de är, blir ju det, men det blir ändå, de är båda två då? Ja. ja. Så, så där blir man inte bara yrkesmördare? Nej, men du är, blir ju en seriemördare per automatik. Sen så finns det ju de alltså, som hävdar att militärer är yrkesmördare. Legoknäktar? Ja, nej det är något annat. Okay. Det, det är de du köper. Ja. Ja, fan. Ja. Men ja. själva militären är ju inga mördare så. Utan de, går, de är ju i krig De gör det för att skydda sig själva va ja. Så att det är ju en helt annan femma det, det är som vi inte ens gå in på Och det är de olika formerna som finns I det hela Så ja. nu kan vi ja, Kör en låt så Ja så kommer vi, återkommer vi med lite mer markepedia här Det blir John Ossi, What's the point Här på Pirate Rock 95.4 När ni kommer rätt in i markepedian Här på Pirate Rock 95.4 Vi gick igenom de olika typerna Mm. alldeles nyss. Det finns för fler typer än så här, men detta är de vanligaste ja, det här är de jag, största om man säger blocken. Blocken ja. Och det ja. var om vi ska gå igenom det lite lite fort bara. Det var missionärer. Ja. Det är de som gör det i religionen namn, namn. Ja, hedonister. Det är de F som går igång på den det. Den farliga typen. Ja, den farliga typen. Sen finns det de som är makt och kontrollmotiverade det är de som liksom ska ha torterar och kontrollerar ditt offer innan. Eller sitt offer innan. Ja. ja och sen finns det de som är vinstmotiverade. Det är alltså yrkesmördarna. Eller slash-militären som vissa vill få det till. Ja, fast det är ju icke så. Det är ju icke så. Nej. Då går vi vidare i alla fall. Ja, och då kommer vi in till de här lite mer kändisarna inom den här genren då. Ja, för det finns ju ett par. Eller ja. att de blir genom att... Uh, Seriemörda Precis va Och det finns ju en som är mer känd än någon annan Och det är ju Jack the Ripper Ja. ja. Den, den första eller? Ja det är väl bland de första Som de riktigt, som de har i alla fall dokumenterat Han hade ju gäll Prostituerade Och han faller ju kanske lite under Missionärer för han såg ju att de syndade. Det var smutsigt vad ja, han ville ha bort dem. Smutsan ner Londons gator, ja. Precis. Den första han mördade var en tjej nere från Tumlikhed i Torsland. Jaha. Vet du det? Kände du det lite taget Jag kanske? tror inte att hon var prostituerad heller, utan han gjorde nog bara ett test i första och sen så. Och Ja, Sen ja. så började han med det. Ja. Så det var nog lite av njutning också, kanske, eller? Mm. Kanske. Ja, man vet ju inte. Men han har de ju aldrig fått fast, eller? Nej. Eller så är det en sån här. Att de vet vem det är, fast han var alldeles för stor personlighet. Alltså. En, ja, ja, en vanlig ja. kännande, eller en kunglighet eller någonting. Som kan han det mycket väl ha varit. Jag vill tro, den kittlar med den historien. Ja. Så att, eh, ja. jo. jag tror, jag tror du, så. Du, var du fick du. de annars Jack ifrån? Är det Jack, alltså <laughs> Jack the Ripper? <laughs> det är väl namnet Jack? Ja, men det är väl kanske bara ett smeknamn så som kom, alltså, det kommer från någon saga kanske. Ja. ja, det var väl någon det kan ha varit någon eh, journalist som liksom myntade det. Ja, är. såklart så klart att det. Ja. Journalisterna styr ju allt sånt. Ja. Sen har vi även Ted Bundy. Ted Bundy. Ja. Mycket, ja nu tänker du på El eh, Bundy. Bundy. Ja, men det väl, går väl inte att komma ifrån antar Nej. Men han tror eh, tros jag ha mördat 22 kvinnor. Oh my god. Ja. Så han var ju inte alls så trevlig då. Men han var alltså en väldigt självsäker och charmerande man. Jaha, var det en sån sak skärma, charma ja. tjejerna, kommer hem, <skratt> död? Precis va? Och uh, han tyckte också om att bita sina offer. Det var, <skratt> det, som, det var det som blev hans fall. För de matchade liksom tandvårdrycken Ja, tand, slut. Okej. Okay. Mm -hmm. Men uh, frågan är, vet man det om han bet när de var döda? Aj. Eller var det innan? Det kan, ja. bet... De hade ett bitmärke va? På någonstans på kroppen. Då, då vill jag ju sitta och tro någonting, det var att han startade själva proceduren ja. till mordet med ett bett, det var där han gick igång Ja, kan det ha varit Men han måste ju bitit så hårt, han måste ju bitit hål, för biter jag dig lite lätt nu så försvinner ju det ja. väldigt snabbt Men inte om man gör det efter att jag är död för då blir det ju liksom ett blodstillhet ja. men du måste ju ligga ett bra stund ja. innan du blir det. Men ja, han vet väl ganska hårt. Han måste bit ett hål. Ja, ja för, troligtvis så gick han ju igång något så godpiöst på det här så det ja. därav tror jag att han startade proceduren ja. med bättre. Du kan mycket väl ha rätt. Kan väl ha rätt. Då blir hon lite arg också, då blir det lite kamp. Ja. kommer modet. Ja ja, där ja, nu är jag nu sätter ja. ja. Sen så finns det en kille så vet du, du kanske inte känner till. Han heter Andrei Chikatilo. Aha. Lärare i Sovjet okay. Mördade många på tåg Sånt där. Det tyckte han var roligt Det känns som en Hitchcock-film ja. Gå på tåg och mörda Precis, eller döden Så. på tåget Vad fan heter den här Gota Kristi-filmen? Eller... Ja, den här funkar ja. då. Han då i alla fall eh, Honom fick de inte tag i början De hade inne honom på förhör Släppte honom För att hans blod matchade inte sperman på offren dna där eller? Precis. Då är det så här att han är lite ovanlig, den här killen. Så han har inte samma DNA i blodet som han har i spermierna. Va? Ja. Det är ju världens äh, Har man grej. inte samma DNA i hela kroppen? Ja, men inte alla. Utan vissa är lite speciella. Inte Chugrinski. Vad äter då? Chikatilo. Chikatilo. Ja, nej. Man har kunnat bekräfta 52 mord som han har utfört. Och han har varit inne på förhör i stort sett för alla, eller? Ja, säkerligen. Men, men eh, våldtog han också, eller vad fan fick de sperman ja. ifrån? Nej, han, han ejakulerade på offren efteråt. han var ju en hedonist, va? Oh, helvete, vilken sjuk jävel. Ja, ja, men. Det kan man väl lugnt säga. Eh, under rättegången så satt han i en stålbur mitt i eh, <laughs> rättegången. <laughs> det är hannibal -stuket. Ja, precis. Han avrättades genom exekution. Vad heter det när man skjuter folk i en... Ah, ja, man, man står på en rad och så skjuter man. Ja, som man inte vet vem som skjuter i dödande skottet. 1994. Så det var ganska nyligen ändå, vet du. Oj. Ja. Visst, vet du. Sen har du Jeffrey Dahmer. Han, han tyckte ju om att tortera och döda små djur som barn, vet du. Han var ju liksom ja, det stöd det redan, redan, redan Oj, Aj, aj, aj. Ja, sen fortsatte han på samma sätt med människor. så Han var ju han liksom lärde med, sig på djuren först. Ja. Han ungefär. var ju den här makt- och kontrollmotiverade gubben, va? Som ville liksom ha kontroll över sitt offer och mörda folk och så liten. Han hade ju 17 stycken, vet du? Och då är inte djur inräknat där, utan det var bara människor. Ja, precis. Polisen hittade också fyra huvuden i närheten av hans bostad. Dessa störda människor som ah, finns där. Fy satan. Nu glömmer vi detta att tacka Markus för Markipedian, eller? Ja, okej. Okay. Eller har du mer du ja, Vi tar lite accept fast as a shark först. Vi har en Markipedia här för ny lyssnare och vi pratar seriemördare. Jag tycker nästan att det, det passar inte in lite på morgonen, men, Nej, men det är ju lärorikt. Till, ja, du hade väl två stycken till där plus en svensk, enda ja. svenska seriemördaren Så jag tycker vi går igenom det och så... Mm. Ja, då har vi Alphabet Killer. Ja, Sådana är ju speciella. Så alltså, det är ju kallas, film. Ja, kallas även Double Initial, kill, eh, initial Killer, ja. Okej. Okay. Ja. Eh, han, hon, man vet inte vem det är riktigt. Nej. Nej. Har haft ihjäl tre kvinnor. Så han är ju precis på gränsen. Ja, han han, så han klarar sig precis in. Och det var eh, mer än 800 personer har förhörts i de här fallen. Varför uh, alfabetsmördan uh, då? Han lämnade uh, bokstäver. Två stycken bokstäver och uh, sina sin offer. Utklippta från tidning eller? Nej, fel av mig. Jag, det är, jag, som, jag är ju dum i huvudet. Ja, han mördade offer som hade samma begynnelsebokstav i båda namnen. Så jag hade ju kunnat åka dit, vet du. Ja, ja. Markus ja, okay. ja, Så att uh, de hette ju Carmen Colon uh, Wanda och Walkowitz. Och Michel Maenza. Och fan. Mm. Men vad, du sa 800 har förhörts utan att de har hittat någonting alltså. Ja, ja, ja visst. Det, uh, det är konstigt, när, det... när skedde det här då? Eh, vet inte riktigt, det fick jag inte fram. Men eh, uh -huh. det var väl ett tag sedan. Skrämmande typ i alla ja. fall. Du får ju passa dig. Ja. Man vet inte om han kommer tillbaka. Nej. Nej. Sen har du Zodiac Killer. Det den har jag... gjorts film av. Den har gjort film av. Med Jack Gyllenhaal. Det är väl Fincher som... Ja, det ska jag låta ha, vara Ja, I alla fall. Han, eh, det, grejen med honom var ju att han mördade i skämtecken. Han ritade ju symboler eh, runt om hur månen stod. Just Oj. då stjärnorna och sånt liknande runt om offren då. Jaha, jaha. Och eh, han tror man nu är död. För att han skickade till en tidning 74. 1974, eh, alltså. Ja, precis. Så skickade han ett brev där det stod Mi37 sfpd 0 så att, eh, Och det innebär att, eh, hur, att han mördade sig själv helt enkelt. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Stjärnornas tecken. Lite seven eller? Ja. De här morden och sen. Ja, Spoiler som... jag den också, här tydligen. Ja, men, ja Nej, men det kan du mycket väl säga. Man har väl sett den? Ja, och sen då Sveriges enda seriemördare, Thomas Kvick Som nu mera är. Som... är en seriemördare, längre Eh, jättekonstigt men, ha, men lasermannen, dödade inte han tre N nej bara skadde ja, ja, jag tror han bara döda en tror jag Aha, okay. tror jag alltså, han satt ju skräck i ett helt samhälle jättelänge ja men... exakt och han är den senaste då den de för den nya lasermannen som fanns nere morgonen, ja han hade också bara gjel en eller två ja de dog inte eller bara, bara, men, ja, men ja. jag förstår inte men det ja, ja, de dog inte då så då blir ja. han inte han blir inte seriemördare den Thomas Quick var ju den enda som vi hade Men honom har vi ju inte längre Nej för där börjar ju du skvalpa Ja ja, Ett jättetack Marcus, tillbaka nästa torsdag Med en uh, Markipedia Då ja. kanske du kan ta en, en lite glådare hållet Ja det kommer vi att I, definitivt inte, att göra Inte den här djupa men det blir psykiskt Med mördare Nej då, jag lovar det kommer bli väldigt glatt så. Ja, tack Klockan är över tio och du lyssnar på Pirate Rock 95.4 med Christian och Markus här i studion. Antonina är gravidledig och vi ska gå på Uberfacts. Har du tagit fram det så att vi kan köra direkt Markus? För tusen, tusan, men. En konstgjord julgran måste användas minst 20 år, alltså 20 jular, för att vara mer miljövänlig än att använda en vanlig gran. Va? Det ja. låter ju helt, helt otroligt ja. med tanke på hur de fraktas. De måste ju köra långa vägar med granar, eller? Men... Överallt. Det du, finns ju menar så... du, du menar vanliga granar? Eller? Ja, alltså de man köper, Om... inte plastgranar. Nej, men Nej. plastgranen är ju enormt miljöfornlig. Det är det plastiga om du liksom, då? men, men jag, om du slänger en, miljö, eller slänger en plastgran så är den ju bra mycket mer miljöfarlig än att ha fraktats på en lastbil 20 mil till Göteborg. Om du slänger den ute i naturen? Ja. Men varför skulle man göra det? Man slänger nej, det den väl på teppen? Ja, ja men hur som helst då. Den, den, den, den är mer miljöfarlig, den är plast. Jag den, tycker Ube faktiskt tappar det och du också för nej. du håller med Ube faktiskt. Ja fast. men det är klart jag alltså, det, det är ju, alltså, okej okay, så här då. säg så här då. Elda upp en vanlig gran Och elda upp en plastgran ja, Man eldar inte upp en plastgran Så går det ju inte att jämföra de två Nej, då vet jag Nej, inte jag heller Vi tar nästa dag Candy Crush Har mer aktivt eh, Aktiva spelare månad, Månadsvis eh, Den hela Hela eh, befolkningen i Kanada Vad! Hur många bor i Kanada? Det kunde inte du. <laughs> Men vad kan det vara? Det är en jäkla massa miljoner. Det, är vi, det, så det så jäkla stort alltså? Ja, det, det är nog ganska så stort här. Ja, jag äh, hatar ju verkligen de här free-to-play-spelen som de kallas. Jag tycker det är ett stort jävla bluff-och-bågskit. Ja. Hittar du det vad Kanada hade eller? Mm. Ja, hur mycket hade de då? Kan du inte förstora skärmen när du inte ser någonting på den? Jag kan ta den närmare så här. Ja. kan jag göra. Population. 35 miljoner. Okay. Ja. Men det, ja. Men det är lans konstigt. Men det, ja, det här med free to play. Men det är ju, ja, det är ju skitmycket. Ja, ja jag har köpt vad du säger nu. Mm. Ja, det är ju. Det är gratis att ladda ner det. Mhm. Mm och sen så antingen är det massvis med reklam i mm. som bara är jättestörande. Ja, exakt. Så eller... du måste köpa den stora den ja, premium premiumversionen. Ja, men det är bättre. Köp ja. premiumversionen mm. och, och slippa all den här reklamen. Det så här. Men det är just alla de här små transaktionerna som finns i alla ja. spel. Och man kan eh, bli, inte beroende ska jag inte säga, men man vill levla eller man vill bli bättre och bättre i, ja. all, i alla spel ja, det är oftast därför man spelar, för att man ska komma till en punkt det, det kan kosta 5 kronor, det kan kosta 10 kronor, 15 kronor för att köpa dig framåt, för det är egentligen det det handlar om, mm. eller hur ja. och de säger då att det är free to play, folk som inte är så insatta i spel Förstår ju inte riktigt det här. Utan Nej. de sitter ju och köper och köper och köper. Och tror att de köper för pengar i spelet. Mm. Och sen får de en saftig räkning. Eller barn. Idag har du antagligen App Store eller någonting sånt. Där kopplar du ett visakort. Och är du yngre så har du oftast dina föräldrars visakort kopplat till det. Och knappt kan styra över det. Och visst, när skadan är gjord kan man få en utskällning. Och så skulle du inte ha gjort, men... Skadan är ju redan gjord då. Ja. Och räkningen finns ju redan där. Mm. Så att, eh, jag tycker det är ett hemskt sätt att lansera spel. Ja. Jag hörde någonstans på det här. Det finns något spel som heter Clash of Titans eller någonting. Ja, det är också precis. free to play. Ja, jag hörde en eh, intervju med han som låg eh, på andra plats i hela världen. Mm. Vet du hur mycket han hade lagt ut på det här Clash of Titans free to play? Nej. 10 000. Ja. Jag har kanske 50-60 Xbox-spel hemma. Mm. Jag har inte ens lagt ut i närheten av det känns det som. Det har jag, men då har ju jag ändå 50-60 spel som sagt. Har du 50-60 spel? Ja, men du vet ibland, så, det har ju samlats på. Man har ju haft det nu i nästan 10 år. Ja, jag tror att jag har fem spel. Och det Aha. är ju någon samma serie alltihop. Ja, men du, <laughs> du spelar ju bara ett spel. Ja, ja, ja nästa då. Stjärn, stjärn, nu blev det tyst uh, Vad heter de? Nu nej, stjärnfiskarna, vad heter de? Starfish uh, Jag tappade det då? vad pratar du? om? Säg starfish då Du ja, behöver inte översätta det De har inga hjärnor i vilket fall som helst Alltså, så, ja, vad heter det? Sjöstjärnor Sjö, ja. ja Ja, ja, De har inga hjärnor nej. Nej Men det är väl inte så konstigt mm. Mm. Men vad lever de på då? Vad de lever på Nej men åker de bara där Är det som en papperslapp Ja men de, har de måste ju ha någon form De har lite sukkoppar synapser. Och lite här och där Och det är väl lite Sånt där Och så går de och äter alger Eller något Jo men hur kan de Åka runt och äta Utan hjärna de, eh... Det är precis därför Jag vill ha hit någon Som kan massa sånt här Om Ja, men vi tar maneter någon sån Och ormar Det kan väl inte och... vara så svårt Att hitta någon sån. Kan du lösa det till nästa vecka, tror du? Som vi kan få hit. Ja, då får jag läsa på själv. Ja, tack. <laughs> kan dö om de inte får tillräckligt med sex. Nej, va? Mm. Jag vet inte hur det fungerar. Det måste ju byggas upp i dem. Ja, det är de... ju något, något som fördämning. ska... Fick <laughs> en Vilken ordvits, utan att du tänkte på det. Det måste ju vara någonting som skapas i något ämne som utsundras i deras kroppar eller någonting som gör att de fortfarande lever på det, eller? Ja, det kan mycket väl vara så. Eller också att de att, att, det liksom inte, att de inte får utlopp för alla sina känslor. Där har du ju egentligen världens bästa raggningsreplik. Alltså, jag är som en bäver. Alltså. Nej, iller. iller. <laughs> jag är som en iller. Får jag inte te så dör jag. Vill, vill du ha det på ditt samvete att jag dör? Ja, den är jättebra. Varsågod, man kanske. Jag Du kan skicka levande bin till folk genom eh, USAs postverk. Alltså posten kan ta med levande bin hem till folk. Men det här förstår jag inte alls. Detta måste ju vara mellan biodlingar eller någonting. Nej, du kan skicka dem hem till folk. Det är inte direkt att som igår när du förlorar att. <laughs> Nej, men jag tror att jag skicka lite bin till honom. Ja, det hade ja, kommit ett, ett paket. Vad är det här då? skakar man runt lite ja. och sen... Uppnar och så Blr! dör man. <laughs> Nej, men det, det är ju helt sjukt. Hade inte du en historia ett tag, för ett tag sedan där det var en gubbe som hade haft sex med en uh, bi... Bikupa. Bikupa, ja. ja. Ja, visst. Och de trodde att det var valspäck som, <laughs> låg på, <laughs> som låg på trädgården. Hur är man funtad i huvudet om man går och stoppar sin penis i en sån? Ja, det är... Man måste ju veta att detta leder direkt mot döden Nej ja, men tänk dig själv, han kanske hade provat allt Inom Och inget var sex. gött, eller? Nej men alltså, han ville hela tiden komma vidare Och så såg han här, bikupan stod där och såg ja, lite läcker ut Jag passar på, jag <laughs> passar på, nu kör ja. jag, jag måste nu. De måste ju sova de märker det det var inte någonting <laughs> Tänk dig, det är en bit som vaknar till Såhär, lite öppnar ena ögat så lite till. Oh, I helvete <laughs> Vad fan är det som kom in där? <laughs> Han, det tog inte många minuter, va? Så hade han fullständigt tuppat av och sen svullnat ja. upp, legat på gräsmattan. Och folk som gick förbi, de lät han ligga för att han trodde att det var valspäck. Ja. Hur det nu har kommit upp på gräsmattan är ju en och fråga. Han skramlade till och sagt till polisen att jag trodde först det var valspäck. Ja, men det är ju, gör. hemskt hur, hur kan en kropp svullna upp så jävla illa? Nej Det, ja, det är för mig helt otroligt. Det är möjligt att överdosera och dö av brysselkål. Alltså, mm. men är inte det, är det, tillhör inte det allt egentligen? Jag hörde ju när jag började med min PT och tränade som äster så mm. drack ju jag 6-7 liter om dagen ja, just det. vatten. Mm. Och det var ju också tydligen skitfarligt att vattnet kunde utsöndras upp till hjärnan och slå ut det. Alltså i blodet. Och du drunknar helt enkelt. Ja, ja precis. inom bords, typ. Ja, ja, ja. ja. Så att, och det är, men broccoli, sa du? Nej, ja, Brysselkål. Brysselkål. Mm. Det äter du inte varje dag. Direkt. Jag vet knappt vad det är då. Är det det, det är som, det, som är det, luktar det, så jävla illa ja, när man gör på det? På julbordet ja. är det ofta de här som är gröna, kokta, inte alls trevliga. Men många äter många av dem. Men är det gott? Nej. <här> <här> Och man kan alltså föräta sig på det mm. Ja du kan dö av det alltså. Men det jag menar är ju att här finns ju inget antal Eller någonting Du borde ju, Alltså äter du köttbullar så borde du kunna äta tills du dör också Ja men då dör du Inte just utav Ja exakt ja. Fast det är inte det som menas här utan nej, nej, utan Här kan har vi, vi återigen liksom... något ämne som utsundras som ja. gör Och det här att är av. ju ett sånt där vi skulle kunna prova Tänker jag Ja göra ett test ja, ja. Alltså vi, gör, vi kan väl göra så här. Vi kokar en helvetes massa eh, Brysselkål Ta med det till sjukhuset Sätter oss där och äter Och säger bara till läkaren S Du håll koll här nu Så att någon kan springa fram Med de här pst, eh, ja, Strömgrejerna så vi vi har, upp vi, igen. Så vi har liksom Allting på plats va Men eh, Ja, vi kan ju kolla upp det på allvar och kolla hur snabbt du måste magpumpas innan du verkligen är borta. Ja, Har Nicky ut av eh, droger och sådant så kan man väl dö en stund av Brysselkål. Utan att det gör något. Ja, kan jag skriva jag tänker... en bra låt efter det sen? <laughs> Inom två veckor kan den eh, medelmåttige mannen ha producerat tillräckligt mycket sperma för att Göra varje Fertil kvinna på planeten Med barn Va, Hur länge? Inom två veckor Två veckor? Ja Det, det är ju alltså då att du får liksom vara en sperme Per kvinna En? <laughs> ja. Förstår jag dig rätt nu Eller uberfacts Så är det så här att du Du får en utlösning Aha. På måndag Sen så väntar du två veckor till ja. nästa måndag. Mm. Där tar du en ny utlösning i en kopp. Eller ja. något liknande. Ja, en kopp. Ah. Man säger kopp. Eller kanna kanske är det. Kanna. <laughs> sån, sån plåt, mjölkkanna. Eh, och eh, den kan användas till alla världens kvinnor för att få dem gravida. Ja. Oh my god. Mm -hmm. Det känns ju som att man... Det här är också jag, någonting vi kan prova jag känner, ja, jag känner att jag bär på ett vapen Ja, det är klart vi gör Det är helt enormt ja, det låter också helt otroligt Ja, men så mycket är det ju som kommer ut va? Alltså, om man räknar singularis Vilka saker jag besitter känner jag just nu va Vadå du? Vi. Ja, men du också Men jag pratar för mig vi män besitter fräcka saker i kroppen mm. Ja Steven Spielberg var, blev, mot, eller blev förkastad av eh, USC, United States oh, no, no, film School) Två gånger. Jaha, oh, kom mm. han in den tredje eller? Ja, oh, antar jag. Sådana här historier är oftast... De är, de är ju jävligt tacksamma. Det är ju, haha, vilka dum, dumhubben. Oh. Varför tog ni inte emot Steven Spielberg han har gjort Jurassic Park? Ja. Oh. Men... Hade han kommit in första gången mm. så kanske inte hans vinnarskalle hade satt in så att han hade utvecklats i den takten han gjorde och kunde göra så bra grejer sen. Precis. Eller bli så stor. Mm. Så detta kan ju bara ha varit en morot för han hela vägen. Ja, men, men samtidigt så blir det ju fortfarande, den eh, skolan blir ju lite lite svart. Ja, de kan ju, att de inte de känner kan ju inte så en sån talang Kommer kom ju nu i efterhand Ja fast talang, ja nu i efterhand Det är ju ja. så faktan vill ut att ja. Dumma skola som inte tog emot Precisa. han Men han kanske var Kass Fick nobben Sen kanske det tar ett år innan du kan söka in igen Mm. började att grotta ner sig som fan utvecklade som fan sökte nästa år nej inte bra nog sen så slog han alla gränser på sig själv alltså, Precis så. och kom in tredje året och det finns ju mängder med såna här historier säkerligen som var skådespelare som inte kom in på skådespelarskolan heller nej och så... exakt och det, det, det, det jag tror att eh, framförallt media och liknande grottar ner sig så, eller gillar såna här ja, historier och hittar de här historierna ja, ja, ja, ja, ja. Marcus jag såg igår ett klipp som jag måste bara berätta om mm jag ska även visa det och jag ska även lägga upp det på vår Facebook-sida under dagen. Det är en unge som springer runt i ett kök. Han kan vara 3, 4, 5 år kanske. Jag har så jäkla svårt för det. Jag kan kolla på min egen pojke idag. Han är ju ett år nu. Jag kan väl säga att han är tre månader eller Alltså jag är urkast på det Men han är, vi säger fem då Han springer runt i köket och sådär Och hans familj eller vänner och sånt där Det verkar vara någon slags födelsedag Men det är inte han som fyller år uh -huh. Och eh, hans pappa Eller någon kille där Säger åt han att kom här så ska du få en, Också en present sådär då Och han blir jätteglad, springer fram Får en sån här presentpåse. Du vet mm. vilka den här glansiga presentpåsarna som finns med snören runt ja. eh, får den kolla ner i den då är det så här lite presentpapper först som han drar upp. Och i denna är det en banan bara. Grabben. Åh, oh, en banan. Tar upp bananen, blir så glad Börja pussa den, kramar om den så där, du lägga den mot kinden och verkligen blir helt överlycklig. Ungefär samma känsla som när jag fick min Nintendo 8-bitars på julafton. <laughs> jag bara satt och skrek i frustra eller lite frustration, men i, så här, i glädje. Åh! Ungefär den känslan hade han. Och så skala och så börjar jag äta upp den. Ja, sådana barn. Så vill jag att din <laughs> barn ska vara. En så, banan på Men han julaftan. är ju inte bortskämd den ungen. Nu. Nej, han blir skitglad. <laughs> men, sen vet jag att hur mycket han älskar bananer. Det kanske jag <laughs> är det bästa <laughs> <Just> är. Det. <laughs> Men skiter man i bakgrundshistorien och bara ser filmen... Mm. Så är det ibland det finaste jag säger. <laughs> jag ska visa den för dig under dagen här. Ja, tycker jag. Nu lyssnar vi på Beat en Sarah Blackwood. Lonesome Rider. Bed of Nails, Alice Cooper från Poison-plattan. Ja, detta var ju den första, det första band jag fick, alltså kassettband. Alltså. Och det var, ju alltid, det var ju två delar. Uh. Ja. Och då var detta första låten på andra sidan. Och Poison ah. var första låten på första sidan. Vilken so, okay. start. Ja, ja, ja, ja. Du det Spelar ingen roll vilken du valde Nej. första gången du lyssnar. Ja, ja. ja, det är ju Lika bra. Igår när jag skulle handla på kvällen. Så det står ju så här lite små. Eller små. Men det står ju tiggare utanför affärerna nu mera ja. så Och skramlar lite. <sikt> nu mera. Ja, och de säger, de säger ju hej och så där. ja. Så, så sa de hej till mig Och sa hej tillbaka Och så gick jag ju in i affären mm. Bakom mig så kommer det en, en mamma Med hennes lilla dotter Och han säger ju hej till dottern Ja Ja. Och så skramlar han med sin lilla sån här mugg Vill ha pengar Ja, och vill ha ja. pengar och då säger dottern: "Jag har inget, men mamma hon har massor." <laughs> Varför får jag höra mamman säga: "Nej, nej, nej." nej och druger dottern: jag, "Inte med. inte massor, jag har lite." <laughs> men hon gav inget igen, eller? Jo, jag tror att de gav det Ja, grubben. det måste de ju. Ja. Bra barn. <laughs> ja. Gillar vi. Jag läser en film. Mm -hmm. Idag ska jag göra det jävligt svårt, men jag tror att du kan lösa det. Det, länge. Det, jag har sett filmen så Ja men det har du klart. gjort ja. så att, Och det har ju alltid gett dig Att du kommer ha sett filmen ja. Det står 2-1 till dig 2-2 ja. i sett mm. Vi har ju en film eh, Där du tog ett uppdrag Utav Antonina ja, ja, men. Som, eh, som jag ska bara klippa ihop Så det kommer upp eh, Antingen ikväll eller eh, under dagen imorgon ja. Tänkte jag mm. Där du sjunger Tommy Sörberg:s stad i ljus eh, Första versen och... och, Tv och Två verser var det ju faktiskt Jaha, innan refrängen det kommer. Ja. Det, det trodde du inte jag. Tanken var också att vi skulle... Uh, mima den, alltså <laughs> playbacka den. Men det, det satte du emot, emot. Ska det vara på allvar? Ska det vara på allvar? Eller sådär. Jag körde! <laughs> yeah. mm. Och uh, bra lät det. Är jag, jag kommer lägga upp uh, filmen uh, som sagt under dagen eller imorgon. Det beror lite på hur tiden är. Utmaningen på Pirate Rock 954. 4 Är du med Markus? Sitter du till rätta? Jag är redo. <skratt> Ellen såg sin som liten sin pappa dö och vill till varje pris hämnas på mannen som fick honom att dö. Hon åker till samhället där Skurken bor och det var, visar sig att Skurken styr hela stan. Skurken har anordnat en tävling på liv och död och vinnaren får ett stort belopp pengar. Då, då Skurken också ska delta i tävlingen ser Ellen sin chans att få honom död utan att bli anklagad som mördare. Och det är påstår att jag har sett Det är tiden som går här Jag fick ingen skådespelare Nej det fick du inte Ska du ha det då? Ja det ska jag ha definitivt Lance Hendrickson Alltså han Det vet ju vem det är Ja det Och vet Han jag. som var med i den här Millennium-serien ja, Frank Black Du har tio sekunder på dig om du inte vill höra handlingen igen Jo det vill du höra Ja då kör vi Ellen såg som liten sin pappa dö och vill till varje pris hämnas på mannen som fick honom död. Hon åker till samhället där Skurken bor och det visar sig att Skurken styr hela staden. Skurken har anordnat en tävling på liv och död och vinnaren får ett stort belopp pengar. Då Skurken också ska delta i tävlingen ser Ellen sin chans att få honom död utan att bli anklagad som mördare. Det här är, det här är eh, tiden, ja. ja. Och det värsta av allt är att jag känner igen det. Vem? Inte fyra. Sluta där. Räkna. Jag drar ner till dig. Eh, två, och... Ett. chansa på något nu, annars Aj, är jag du kör Jag har ingenting. Ingen chansning alls. Nej, tystad. Om jag säger så här: då, Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe Leonardo DiCaprio, Va? Gary Sinise, Lance Hendrickson. Ja, men är, det inte, är det den västernfilmen eller? Ja. Fan, fan, fan. Snabbare än döden fan. och två och två. Nä, den sketrullen har väl aldrig sett. Bra! är Gud vad bra. Det ja, var, den var något, mycket skurkende. Jag, jag underkände den men, filmen. Fan vad du har sett den filmen. Ja, jag vet, jag vet. ja det har du. Vad Här är har pen? du penna. Så, penna. skriv två och två där nu. Det var ena skönt. Det blev två och två då Marcus inte klarade snabbare än döden. Jag vet inte vad han... Vad heter den? The Quick and the Dead heter den på engelska. Bäst är en film från 95 med Sharon Stone och Gene Hackman, Leonardo DiCaprio och Russell Crowe. Jag tycker den är bra. Nej. Jo, jag gillar Cowboysa-filmer. riktiga ja, men den är ingen bra film så. Så säger du bara för att du förlorar. Nej, jag spelar ingen roll. Du är en otroligt usel förlorare. Nej. Men det roliga med hela den här grejen är ju att det är 2-2 två och... Två mm. och Avgörande Tävlingen avgörs kring. imorgon Och jag har allt i mina egna händer Känns det som Ja. Så att uh, Det ja, blir det, inte Roger Rabbit imorgon i alla fall det är, Så vet du det men ja, för du vet ju inte hur bra jag är på vissa filmer. Du, ja, så kan jag det, så kan jag det. Och då är det jättelätt för mig. Jo, så är det ju. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Filmmusiken från Armageddon som är Marcus absoluta favoritfilm. Det är det verkligen inte. Nej, det är säger sådana saker. Du, jag pratade, eller jag och Antonina pratade i början av veckan om en ny app som har kommit som, den är som klippt och skuren för dig. Den heter Liver. Och eh, du, får, du köper med en adapter som du sätter i i din smartphone längst ner. Ungefär som en laddningskabel. Aha. Är du med på vad jag menar? Aha. Ja. Och i den här adaptern eh, ska du blåsa i den. Är du påverkad av alkohol eller någonting så eh, kommer du in i själva appen som är en social media. Där du kan gå in och skriva med andra fyllebuntar. Jo, och du är precis som ja, Du har dina vänner där Och du chattar och kittar och grejer Bara att alla är fulla hela tiden När man är inne Jaha Det nu... måste ju vara någonting för dig i, varför skulle det <laughs> Jag vet inte, det känns så träffande dig på något vänster ja. att, att du hade tyckt att en sån app är otroligt kul Men hindrar den mig från samtidigt att skicka fylle sms Och ringa fyllesamtalen? Ja, du kommer ju inte in i appen om du inte är full Men, ja, men annars... Kan, det, men kan nej, den ju inte. spärra resten av telefonen? Nej, du menar att eh, du vill skicka ett fylla SMS till mig? Ja, ja. precis nej, det gör jag den. vill ju inte göra Nej, det, det gör den inte Utan det är nog mer att när du sitter eh, ute på krogen, ja. fyllnar till och känner ja. Fan, nu ska jag höra av mig till den och den personen ja. Som i vanliga fall hade du tänkt Hon vill inte veta av mig Men när du är full så är tanken i jävla Nu hör jag av mig. klockan ja. är ju bara kvart i tre Du är ju det där <laughs> Nu hör jag av mig ja. Då ska du istället koppla det här fyllerhjärnan till att Jag går in på appen för där är ju alla liksinniga Så där kan man ju antingen få ragg eller jag vet inte Hitta ja. någonting. Det hade ju varit kul att vara en fluga på i den här appen, så att säga. Att ja, ja, ja. gå in och läsa bara aktiviteten som händer hela tiden. Ja. <laughs> Skulle vi kunna testa den här appen på dig? Ja, absolut. Jag är inte främmande till sant. Och jag är gärna med... Eh, för du blir ju alltid kanonfull mm. Och då, ja Styr dig till att nu ska du in på appen Ja, det här kan vi göra i sändning Det gör vi absolut <skratt> ingen Jag kan fylla till det på morgonen någon <skratt> gång <skratt> Ja, det får vi ta en måndag För då kan du ju ta på sundagsbakfyllongerna Kanske Ja, ja. <skratt> Crash Diet, Generation Wild Jag läste en, en grej om Brevväxlade i 45 år Utan att ses i verkligheten Ja det var en, en dam som hade eftersökt att ha en breven för hon tyckte att det var så trevligt. 45 år sedan, rätt länge, då fanns ingenting vad det heter internet eller nej, sms eller nej, något det... liknande. Så då var det väl i och för sig det och eh, flaskpost eller något. <laughs> Men nu har de i alla fall träffats. Men solskenshistorian. De, de har varit bästa vänner, ser de sig själva som är i det, 45 år. Är det man, kvinna, kvinna, kvinna? Kvinna, kvinna är ha? det. Och eh, träffat i England nu då. Båda vore i England så de har ja. ju samma förutsättningar. Va? Eller vad man säger. Ja. ja. Och brevväxlat och nu är bästa vänner. Jaha, vad härligt. Jag tänkte den historien skulle få avsluta den här fina torsdagen. Nämligen. Ja, För men vad, det bodde nu. de länge från varandra eller? Alltså är det långt bort? ifrån varandra? Eller var det... Ja, det var en 80 mil eller någonting. Ja, ja, ja. Nej, så det det är... Så är det ju långt? Ja. Nej, men en fin historia. <laughs> ja, det jag, jag vill avsluta Härligt. med den idag. Mm. Vi tackar för idag så syns vi imorgon igen klockan åtta. Ha det ja, gott. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej. Det här är Pirate Rock. Välkommen till morgon med Christian och Markus på Pirate Rock 95.4. God morgon. God morgon. Oj, en gest <laughs> gillar <laughs> men det. Hur mår du? Jo då, jag börjar alltid vakna till liv här nu. Vad tycker du jag. att det är jobbigt så här tredje dagen? Alltså det är väl inte, det är ju inte så jättesent att komma upp i, när Nej. går du upp halv sju. Ja, men jag var, jag var uppe sent igår. Ja, ja okej. Okay. Ja. Så, men är, du, du får pengna till, du får ta lite kaffe. Ja, men det ska bli gott. Lite andra saker. Mm. Så, <laughs> lite andra, det är, lite lite andra. som att jag ska ta lite knark men det ska jag verkligen inte Nej, det inte ska göra. du verkligen inte gör. Nej. Kiss, shout it out loud och Marcus eh, hinner knappt tillbaka här. Och, vad gör du? Nej Jag skulle på toa. <laughs> det. <laughs> det får du alltid göra mellan låtarna. Ja. Eh, det är fredag, vad har vi för datum? Är det 15? Jag har en eh, bakom dig, du kan alla kolla lite snabbt. Kolla över namnsta ja. när du ändå är Hon på... Är tusen... det är 14. 14. 14. 14, 14 fredag mars. Matilda och Måd, Matilda namnsta. och Måd, då grattar vi dem på deras ja. namnsta. Har du namnsta Marcus eller Gunnar? Men, ja, ja, ja, visst. På ja. båda, eller? Ja. Eh, var... Firan ni det i familjen? men. Gör ni det? Mm. Ja, det är typiskt er familj. Det förvånar mig inte alls. <laughs> ja. Något litet paket och typ någon tårta. Smörgåstårta. Nej, inte smörgåstårta. Inte, inte på namnsdag. Utan det är prinsessstårta. Eh, är det så? Ja. Prinsessstårta på namnsdag. För aj. alla. Ni är fem i familjen. Mm. Alla, men det har... hur gör de nu? Du, jo, men när, ju när, när, det är, när det är Gunnar till exempel, då, som min pappa heter. Ja, då vill du få båda. Så jag och min bror heter då. Han alltså, är... heter brossan också Gunnar. Ah, ja Och då, då är det ju firande. Fantasifulla föräldrar måste jag säga. Jag inte och ska inte inte i andra, Ta samma som pappa. Ta Gunnar här också. Då, vi vill känna oss... Äh, ja, alla, alla jag är, är, är inte Nej Och sen, men sen är det Markus då, så är det bara jag. Ja, såklart. Ja, och då är det inte alls ovanligt att de kommer ner till Göteborg från Mariestad och firar. <laughs> för en namnsdag. Ja. Åh, ja. oh, herregud. Vi tar de små dagarna och firar också. En gång har jag fått en grej på min namnsdag, vad jag kan komma ihåg. Det är utav mormor, för hon hade vunnit på en korsordstävling. Hade <laughs> de vunnit någon barnbok som jag fick. Och jag var på fritids och mamma ringde till fritids och sa att jag kommer lite tidigare och hämtar dig, vill du det? Ja visst, ja, för det namsta var det inte. Mm. Men då sa hon i alla fall, ja du har även fått en present av mormor så här på din namsta." Ja vad trevligt tänkte jag. Jag var väl sex år, fem eller sex år. Mm. Jag trodde att det var ett Nintendo vet du. Oj. Så jag gick ju hem och var så jävla förväntad. Så, hur, hur ja, för jag, för jag får ett Nintendo man... på min namsta. Kommer hem och det är någon tråkig jävla bok om någon <laughs> flugsvamp som svävar iväg och ska skapa sig sitt eget liv från sin flugsvampsfamilj. Besvikelsen var ju fullständigt total, vet du. Ja, Jag tror knappt att jag kunde tacka, vet du, för att jag var så besviken. Ja, Min barnhjärna var inte som den skulle, kanske. Hej Christian? Vet du vad jag har med mig idag? Idag har jag med mig en överraskning till dig Nej. Jo En överraskning Ja du vet att jag har så jäkla svårt för överraskningar Ja Men den här gången så ska du få provsmaka någonting Som eh, Som Ja jag har med mig Från Kina <laughs> men du har inte varit i Kina. Nej, jag vet detta? Men eh, det är några kompisar som hade med sig lite kinesiskt folk hem från, från sitt jobb. Det här låter ju inte klokt. Nej, så hade de med sig några kompisar hade med sig lite kinesiskt folk ja, hem. Ja, men de, de hade Kina-besök på sitt jobb. Aha. Och så hade de med sig vad de kallar för godis. Och, så jag ska få äta kinesiskt godis. Du ska få äta kinesiskt godis. Kan vi ta det efter klockan nio? Så definitivt. Slipper jag ta det nu med kaffe och hela Ja. Det här du bör vi. ha en stark mage för detta. Alltså, hur många godisar är det? Eller det olika sorter? Ja, det är tre, fy, tre eller fyra. Så Jajamän. det blir alltså lite smaktest här. Ja. ja. det ska bli intressant. Vi tar det direkt efter klockan nio där, så Jajamän. är jag redo. Mm. Vi kör lite Agle Kid Joe, Cats in the Cradle. God morgon. Det är fredag. Förra fredagen så spelade vi de sista låtarna. De två sista låtarna i varje timme spelade vi låtar som ligger oss nära om hjärtat. Ja. Det var ett sådant populärt inslag så att vi kör så idag igen tänkte jag. Ja vad Så att ta fram dina fyra favoriter så ska vi lägga in dem. Så får musikansvarig säga vad han vill sen. Ja. Men ja, förra fredagen vid åtta timmen så slängde jag in Spock's Beard. Mm. A Treasure Abandon, som var en liten chansning, trodde jag. Fem stycken hörde av sig till mig dagen, eh, samma dag och undrade vad det var för låt för att den var så jävla bra. Så jag fick sånt jäkla... Nej, det är sant! Fick du lite hybris där nu då? Något! Ja. Helvetet vad jag blev glad, vet du. Första sådär och så... Mamma skickade något sms, vilken <laughs> låt var det? Ja, men fyra plus mamma skulle jag säga. <laughs> ja. Och jag blir så glad, vet du. Och så bara det dump in tre till senare under dagen. Så att eh, jag kommer ta den idag med. Jag får se vilken timme jag slänger in den i. Ja, ja, ja det ser man. Nu blir det Aventasia med Spectres. Oh. Först ut av låtarna som ligger oss varma om hjärtat var min. Och det var Metallica med Star of Puppets. Så jäkla bra låt. Ja, överlägset bästa, inte överlägset, men nej, bästa de har gjort tycker jag. Som alltid har suttit där. Jag vet när jag hade jag hade den här lilla telefonen för. Mm. Ehm, vet du vad jag menar? Det var någon. 3310? Nej, Nej, det var någon ännu mindre, men en lucka i alla fall. Den var den första telefonen du kunde göra egna ringsignaler på. Men det var ju så här midisignaler. Ah, ah, ah. Då åkte jag hem till min kompis Jim Gitarristen. Ah, ah. Och så satt han och tog ut eh, tonerna ur Master of Dum, dum, dum. Kunde jag lägga in den där? Du lät... Ja, jag, jag kan inte ens härma i huvudet. Det lät så jäkla förjävligt. och Jag tyckte att jag var coolast i världen. Mm. Det hände ibland när det ringde att jag inte svarade. För att jag ville höra hela midi-låten. <laughs> Vad har du valt, Marcus? Jag har valt uh, The Boys Are Back in Town med Thin Lizzy. Varför då? Eh, jo, den här första gången som jag åkte tillbaka till stad efter att jag hade flyttat till Göteborg Den här på högsta modiv När, du när jag in... rullade in i Mariestad ah, det starkt, ah, alltså. Ja, det är ju starkt Det var det lite coolt med armen utanför rutan Och nere ut, ah, ja, neddraget, men... ja Underbart Vi, eh, ja, Du skulle ju bjuda på lite godis som dina kompisar <laughs> som tog med sig några kineser hem till Sverige yeah. Och kineserna hade med sig lite godis Ja så att, ja men plocka fram det då. Ja, men så då gör jag det, det, det. Får jag en i taget ja. eller? Kan, vi, kan jag börja med två nu? Sen så spelar vi, det kommer bli Rage ja. Against the Machine här efteråt, Bulsum Parade. Eh, och sen så kommer jag ta två till. Mm. Så att jag kan svälja ner det lite. Ja, det Får jag något vatten? Den ja, det... Du bör ha vatten eller någonting till detta, tror jag. Hur äckligt är det? Det är inte så äckligt. Men vi gör så här: vi, jag tar dem. Ja. Eh, kör igång låten, springer och hämtar vatten. Ja. Eller ställer mig under kranen en stund. Mm. Kommer tillbaka och tar två till. Och ja. Då har jag med mig glasvatten. Det ser bör... ut som vi ågrar ju. Ja, vi börjar med något lite köttigare. Något köttigare? Ja. Detta är alltså en silverförpackning med mm. kinesiska tecken. Det skrämmer ju mig lite. Ja. Och så är och... Det är på. Det och det är, är... Ja det är så här, eh, bullshorn ja, Det, det är, är någon form av tjur i den då Det ser ut som läkemedel Det mm, är ju inte nej, godis det är det inte, eller? Så det. Jo det är, ja. alltså, det är godis ja. öppna den nu och så ta ett bett Något som skrämmer mig ännu mer det är att jag är tvungen att ha sax för att öppna godis eller? Nej nej det är ju förpackat allting va? Så att det, ja, ja ja ja Vad det, vi ska se här det, då, det är ju väldigt hygieniskt inne i Sen, de, de här, eh... Har du ätit detta? Ja ja ja så alltså, Fy prova detta. fan, vad är detta? Ja, detta är alltså... röd. Det är ju kött, eller? Ja, det är någon form av... att det var godis. Av... Ja, men det är godis. Oh, alltså, det luktar har... ju hundmat eller yes, kattmat. Yes, this is candy, this is candy. Så, var det. Mm? Måste jag ta hela? Nej, du måste ta hela. Ta en liten snibbel. <laughs> vad Det är så vittigt. Mm. Fy fan, du... Åh, ah, den är stark också! Du ja. vet att du inte klarar av så här! Det är jättekul. Ja. Vi ska ta en bild på detta också sen. Åh, oh, nej! <laughs> Vad är det? Det är ju hundmat. Nej, nej, nej. nej, nej. Det är godis alltså. Det är ju de... någon chili. Ja, de checkar det som aldrig förr. <laughs> du vet, jag klarar inte... Alltså, det... jag är ju världens sämsta på Så, här Jag dör här borta. Som är, oh. som är hemska. Mm. Jag klarar inte av det. Nej, men... jag... Jag har en liten historia, bara för att dra iväg lite. Jag, må, jag kan inte äta någonting nu direkt. Nej, så jag väl. måste dra den här historien. Ja. Vi, eh, vi var på en resa, jag och fyra kompisar. Eh, och Jag och Henrik, min kompis, eh, delade rum på den här resan. Och jag stod i duschen. Och han höll på att eh, skita ner sig. Och eh, kommer in, jag måste på toa. Ja, men gör det då. Sådär. Det är ja. lite mer med det. Det luktade så illa så att jag svimmade i duschen. Han fick tag i mitt huvud genom draperit, du vet. Annars hade ja. jag dött. Jag hade ju ramlat rakt ner <laughs> i kaklet. Ja. Jag har så jävla svårt när det kommer hemska dofter. Alltså, jag kan inte koncentrera mig, Marcus. Jag, jag är ledsen, men jag måste gå och hämta vatten nu. Ja, för det... ta en då. Jag, jag ska ta en sen. bild och lägga upp detta också, för det är ja. äckligaste jag har haft i min mun Nej, någonsin. Nej, det är det inte. Ja, det har... Tills nu, ja. Det... Ja, det blir det, <här> blir det värre sitter vi börjar lite lättare för de kan <laughs> Rage Against the Machine som sagt, Bulls on Parade här på Pirate Rock 954. Vi har kinesiskt. Det är inte godis, det... men det är någonting annat, men det är De kineserna... äter det som godis. Ja, de äter det. Men det är ju inte direkt så här. Det här jag fick nu, det var ju vakuumförpackat i en silverförpackning ungefär som man ser att vi har vad heter det? Huvemediciner, ja, du vet. Mm, ja, ja sådana här brustabletteri. en stor förpackning. Och det var något 70. Ja, Rutt. Och det, vad, det smakar någon är så säkrad kasp på sånt här. Men mm. vad ska man säga? Ja, men det är lite köttbuljong. Ja. Ja, ja. Uh, ja Okej. Okay. Ja, vi tar nästa i alla fall då. Ja. ja. Och. Uh, det här är ju då, kanske, det kanske ser värre ut, men det, det är inte så mycket värre. Eh. Ja, är du redo? Åh, oh, kom igen. Ja. Varsågod. Oh, fy fan, det här är, jag inte märkt det. gör jag inte. Det, det ser du... ut som ravioli. Nej, alltså det här är ju i kyckling i söt Fast det är vakuumförpackat och pressat då. Ja, men det är ju gott. Ja, det... så, så prova. Det kan jag ju ibland Nej. beställa när jag har det på. Men det, alltså det är jättesvårt att öppna förpackningen. Ja. Kommer det sölar eller? Det finns en liten risk att det sölar. Så håll det borta från bordet. Ja, men vänta här då. Ja. Då får du sköta snacket så ska jag bita upp den här igen. Ja. Eh, och alltså det finns en liten... Jag har ju svårt att tro att den här ja. är Öppna inte för... så mycket utan pressa gärna ut den istället sådär. Så du tar direkt från förpackningen då. Som du liksom suger ut ur förpackningen. Och ska den inte få svensk luft på sig? Nej, <här> det är nog dumt då. Åh fy... Men de är, de är ändå tunna. Ja. ja. Jättefina. Stoppa hela i munnen nu och så är svärd. Ja. Och där kom det. <här> där kom det. <här> inte så dumt va? Det... Ja, så glasvatten här samtidigt om det är gurglar. Ja. Ja. Och den, den smakar inte så farligt. Eller hur? Den var inte. Ja. Det är alltså. Som hård pasta, mm. kan man säga. Alltså ja. att den inte är färdigkokt. Nej. Och det finns kvar, hur Ja. har mm. Ska jag se till smaken? Och förpackningen och sånt. För ibland mm. äter man ju med ögonen också. Ja, det är, det är ju hälften. Är inte alls trevligt. Nej, men den här ser ju trevligare ut. Än den här. Tycker du det? Eh, ja, den här är ju farlig. Det är ju det är kemikalier av något slag ja. Ja. Mm. Ja, nej, men, Jag är redo på. Men ja, Nu har jag en snäll, väldigt snäll sak här, tror jag i alla fall. Ja, jag får. Ja. Ja. Jag har små bitar kvar hela tiden. Ja, mm. det är Men här har du en trevligare då. Den här heter alltså Cool. Oh, det, ja. Det, här, det, det känns som att det är någonting mintigt <fri> eller något. Ja. Den här har faktiskt inte smakat på själv. Och det för att känns att den... lite tvål Tvålstuk ja. Men den, den, den känns så väldigt snäll så den har jag inte provat själv faktiskt ens en gång. Nej, du gick bara på det du tyckte Verkar äckligast eller? Ja, nej, men det var ju det. Som... också. Ja, det är ju som Så, granit. Ja. Kan Oj, här. Ja. ja, den här biten räcker. Ja, ja, absolut. Den kanske du kan använda till att svälja ner. Det är god. Var det? Jättegod. Ja, men det var väl roligt. För här kommer nu grand finale som man säger, va? Den, den här smakade som. Eh, tänkte mentos ja. lite konstig i när man åt, för då, mm. då blev den krossad, ja. Här har vi Är nu. det grandfinalen nu? Men då jag tycker vi gör så här. Ja. Spela Även om, vi inte, spela en låt, ja, även om inte Antonina är här så spelar vi ju alltid hennes fredagslåt. Ja. Så den går vi på här och nu istället. Så återkommer vi med grandfinalen i kinesgodistestet. <laughs> ja. Och där har vi Alice in Change med Hello Och innan dess var det ju Antoninas fredagslåt. Limp Bizkit Rollin'. Vi håller på här med ja, Kinesisk godistest eh, som Markus mm -hmm. Vänner hade med sig kineser hit, ja, som men, hade ja. med sig godis, så kan man väl säga. Första var ju... Något eh, köttigt. Eh, ja, något riktigt, ja, riktigt vidre. Ja. Andra var, ser ut som ravioli, fast det var ju någon sötsur Ja, kyckling sötsur Ja, och eh, trean... Eh, var det var ju någon minttvål <laughs> som smakade kanon, ska jag säga. Jag, ja. jag har stått och tuggat här under låten också. Och jag, det är verkligen sprängd mint i hela munnen på mig. Ja, det är väl härligt. Eh, vad, det här eh, sötsursås i kyckling var ja. va? mm. Uh, kyckling i sötsursål <laughs> <laughs> Är det, är det godis? Det är typ ja. vi, men de kan, Med de lite är, ris eller, så är du en middag för Godis oss. är kanske fel ord. snacks är rätt ord kanske då. Ja okej, okay, det är ja. det här när vi käkar ölkorv Ja, eller eller, chips, typ. eller, eller vad fast okay. ja Okej, ja, då har ja. de kyckling i sötsur. ja Grande finale alltså Ja, ja kom igen. är du redo? Ja. ja, men du vet hur lätt jag kan kräkas Nej Okej, okay, kör ja. Det kanske inte ser så att det ut Nej, det, nej Det här är alltså Nej, nej De kunde inte själva förklara vad det är Det är, något, det är någonting Det ser ju ut som sprängd hjärna ja. ja, det här är alltså Jag något, får kolla här det, ja. På förpackningen Alltså det, det ser ut som men, köttfärs Ja, Använd men som, köttfärs. Du, som du ser Så är ju tjejen på förpackningen väldigt glad Och ju ja. tummen upp Ja, ja exakt Så att, vad har du att förlora, Christian? Jag ska försöka förklara det här så bra som möjligt. Det är alltså en platt förpackning. I ja. där ser det ser ut som att det är gärna eller inälver. Mm. Köttfärsaktig färg. Nej, det... det är en tjej på som gör tummen upp. Och det är även hennes autograf ja. på bilden. Ja. Tyvärr, Marcus. Jag... Okej. Okay. Ja. Jag, jag gör det. Ja. Du gör det för radio ah, nu. Här nu. Det, alltså, det, här är ju, det här är ju historiskt. Har du, har du testat den här? Nej. Men ska man äta med det här med sked? Eller? Ja, jag tror att du ska pressa ut det här också ur... Oj, oj, oj. Ja. Rinner det? Det rinner det här nu? Eller? Nej, det gör det nog inte. Åh, oh, jag luktar! Det får <här> man inte göra! Nej, det är ju ruckmisstänk. någonting som jag tänker på... Äter de inte hund och sånt i Kina? Ja, de, Detta äter, hade kunnat de ta äter det mesta i Kina. De är ju så många, vet du. Så det är så de tur måste... att jag har mycket av mintfålen kvar. Ja, det här... jag sa ju till dig att spara lite. Vänta då. Oj, oj. Det här är, alltså, är du nervös? Ja, faktiskt mm. Det börjar tucka i magen på ja. mig oh, Gör det bara, ta det snabbt Är detta så jävla illa så får du sköta resten själv Ja Vad tåg, gjorde tåg, du nu? Jag tog tugga Åh, oh, det smakar hockeybenskydd <laughs> Liniment och grejer, svett eller? Nu är den i munnen. Ja Hur smakar det, tycker du? Det ser kanske värre ut än vad det smakar Ja. Ja, mm. ja den är stark den Ja är men den första var verkligen hemskast ja. alltså. Ja. Stark som fan, men jag, jag kan inte säga att smaken... Smaken, konsistensen och så var ingen fel på. Nej. Ja. Men... Ja. ja, men ta lite av den där och spela en låt ännu Så du kommer tillbaka in i... Ja, det här gör vi inte om Nej, okej okay, då Nej <laughs> <Men> Det <är laughs> jävligt roligt vi, vi låter Carrie ta över här med Europe istället så checkar jag lite mint Men tack så jättemycket för de fina presenterna Ja, det var lite så Volbeat Pearl Heart Får du här på Pirate Rock 95-4 Vi har haft ett litet test här Kinesiskt mm. godis <laughs> Nej, föll inte så väl Godis är fel ord, Snacks. Snacks. Snacks. Öl till behör. kan man säga. Ja, ja, ja. mer. Vi ska spela två låtar som ligger oss varmt om hjärtat. Först ut är du, Marcus. Red Hot Chili Peppers med Snow. Och det var... Kommer du ihåg det när vi åkte förut, när vi jobbade ihop? Ja. ja. Då, då introducerade du den här låsen till mig. Jag hade ju sån hysteri på att jag var tvungen att åka och köpa Stadium Arcadium-plattan. <håll> Alltså jag kunde inte lugna ner mig innan jag hade den i min ego. Men är det lite som en hyllning till oss två då att ja, vi tar den låten? Mm. Och min låt att välja blev In Flames eh, från senaste plattan. Fear is the weakness. Varje amerikan dricker i genomsnitt tre tjottar sprit per vecka. En rysk dricker dubbla den längden. Varje vecka <laughs> alltså, <laughs> ja. Men ryssa, är inte det mer tradition där Att man dricker efter maten? Nej, jo. Så jag är... äter upp och sönder, straff, ja, så nästa Fjäs Ja, Till exempel i Grekland och sådär Så är det lite likadant att efter maten så får du alltid En kanna sprit som du ska tjotta För att stabilisera magen Eller något ja. liknande Men i, i Ryssland är det antagligen bolka, eller? Ja, ja. ja, ja. ja, ja det är smednaffel ja, äh, Jättegott <laughs> Ja I Holland får eh, personer med funktionsnedsättningar pengar att, ha, att betala sexuella tjänster 12 gånger om året. En gång i månaden. Jajamän. Ja, Ja, de får pengar till att gå och ta en prostituerad. Ja, Kan en prostituerad säga nej till folk? Det är klart de kan. Kan hon nu? Ja, hon är egenföretagare annars tror jag <laughs> Hallik kan säga det det det. Annars tror <laughs> <Ja. laughs> Okej. Okay. Alltså, de får det alltså från skattepengar ungefär? Aj amen. Ett bidrag helt enkelt. Tror du det finns mycket lurendrejeri, att man har <laughs> ja, något det, handikapp? Det är väl klart att många är säkert du försöker lura sig. Och hur mycket innebär handikappet som du ska ha för att få det här bidraget? Det bidrag, framgår jag tror. ju dock inte. Men, det räcker inte men... med en ögonskada? eller mm, Att du blir blind Och på en ögon? frågan är, får du alla pengar i början av året? Så att du liksom kan göra av med... Alla 12 gånger samtidigt. Du måste ändå skicka in kvitton varje gång. Eller? <laughs> Funkar det så? Har de kvitton eller? Garanterat, det är ju lagligt och så. Alltså, Har de en ju... sån här gammal och du vet som man och så går det en sån vit rulle. Tror du inte det kan vara så här med en vev på sidan <laughs> så de liksom drar tja tjing? <laughs> eller är det när du går därifrån så sitter det någon i, i kassan typ? Ja. Var, ja var, blir, vad tog du? Det blir tolv ja, ja det blir... <laughs> What? <laughs> Det är ja, det är skattepengar. Staten betalar, det, det är ingenting. Sköldpaddor levde på den här planeten innan dinosaurierna gjorde det. Jaha, Ja. Är, är det, det är en häftigt. form av dinosaur då? Vad sa du? Är det en form av dinosaur? Då? Ja, det är någon förhistorisk sak i alla fall. Det är väl samma som, krokodiler tror jag också är någonting förhistoriskt. Skulle du ta ut en, en sköldpadda ur skalet? Kommer den då om någon form? Den här dinosauren som man ofta yeah! ser som är låg till marken. Benenna står rakt ut från sidan av kroppen. Ja, är ja, du med? Ja. Som en liggande stol nästan. Hänger du med på vad jag menar? Ja. ja. Ser de inte ut lite så utan sitt skal? Jo, det kan de då göra lite, ja. Det måste vara den formen av skuldpaddar som de fanns. Alltså, skuldpaddar med skal. Ser ju rätt så snälla ut och så liknande. Jag kan tänka mig att sköldpaddor utan skall ser riktigt jävla arga ut, alltså. <laughs> alltså, de, de är nog hemska, de. Ja, men, måste de inte vara arga för de har ingenting som skyddar? Dem. Nej, men jag tror att de ser väldigt eh, arga ut också. Eller på något sätt hemska ut. Jag vill tuffa. Okej, alltså. ja, okej. Okay, okay. ja. Jag tror att det är muskulösa äggledare, det där, vet jag. Alltså. Ja, man ska inte se för att utan ut en Ja, nu vet vi det också. Ja. Marcus Facts <laughs> Leonardo da Vinci kunde skriva med ena handen och måla samtidigt med den andra handen. Oj! Ja. Det handlar om någonting med hans järnhalvor att göra, antar jag. Ja, han var ju ambidextrojös. Lika bra med båda händerna ambidextriös heter det väl då? Heter det så? Oh, när man kan använda båda händerna. Vad är, vänta här nu. Nu har jag två pennor här. Ja. Så ska jag ta ett papper där. Ja. Och ett papper där. Ja. Och så vill jag att du skriver... Vad ska jag skriva, skriva på här pappret? Marcus är bäst Jag skriver ena. Ja. ja. Och så ska du måla en glad gubbe. Ja, men och... det är inte så svårt. Nej men Det borde, se, ja, det borde man kunna lösa. Ja. Samtidigt alltså. Ja. Och bägge pennorna ska... Röra sig samtidigt ja, ja, antar ja, Du får jag. ju inte fuska alltså. Frågan är vilken man ska kolla på Ja, ja. Varsågod och börja ja, Det går inte eh, Nej det går verkligen inte nej. För när jag börjar göra gubben Alltså det runda ansiktet Hade jag ja. bara tänkt göra Så gör jag det med vänsterhanden också Ska ja. jag börja göra Du måste väl koncentrera Du kan inte bara, liksom bara gå in i det så. Du får ett försök till Kör igen ja. M1 Nej, men det går. Nej, nej du kan nej, nej, du. Kan nej. Ju, du, du jag, jag antar att jag skulle bara måla en sån här smiley gubbe. Ja, det gick ju inte. Nej, det, det gick det jävligt inte jävligt. Och jag antar väl att Da Vinci han målade. målade väl någon... <laughs> Samtidigt som han skrev, han skrev brev till kungen. Någon, någon roman <laughs> ja. Medan jag inte. Nej, fan eh, Tackar vet jag, Da Vinci. <laughs> Australien har över 10 000 ständer. Du kan. Vad, du kan besöka en ny strand Varje dag För över 27 år Australien? Ja Men är det då Alltså Det är inte det att En strand går fyra kilometer Och på fyra kilometer Så är den uppdelad I fyra Roligtvis olika stränder så är det ju så Kan det vara så eller? Det känns ju som att det är så Eller och För hur? annars är det väldigt små uddar Som går ut som separerar ja. Varenda strand ja. Men det, det är byggda stränder då eller? Känns som det är de, de, de, Naturen det är säkert... har inte skapat Alla Nej, inte dessa stränder inte alla stränder. Ja Australien flera öar? Nej, nej, nej. Tillhör de så som till en massa små ja, öar? Ja, nej, har... de har ju Tasmanien som ligger där. Omkring. Och för sådana fall kan det kunnat vara det. Om de har miljarder massvis ja. med små öar så är det inte så svårt att komma upp i det menar jag. Nej, nej, nej. det är sant. Det är sant. Ja, ja, mm. Rottor och möss skrattar när de kittlas. Eller när de blir kittlade. Vad? Kan man kittla en råtta uppenbarligen så kan man det. Och mus. Ja. Är, är det du Är, det en, konstigt? är du en charmare då tror? Du? Nej, eller men hittar uppe på magen. på magen lite. När de ligger där och sover lite gött så kommer det ser du forskare som har gått dit liksom och, en, och så kittlar de lite på magen så en som fjäder eller. Ja, ja, precis och så ser man att de krämpar ihop och skrattar så de blåa, Hur låter det? det när de skrattar tror du? Det, var det var musen? Ja. Råttan är nog mer Alltså Ja men han är ju större va? Det kommer inte ett... <laughs> Det hade varit gött om det kom ett människoskrat från rottan. <laughs> och, så, och sen, sen... hade för munnen så så han hade försagt sig Ja vi kan, vi kan prata <laughs> Vi kör på med lite Alice Cooper The man behind the mask Ordet för kondom i Nigeria är och Puamu. Vilket bokstavligen betyder penishatt. Nej. Ja. <laughs> penishatt. <laughs> ja. Och Vad då, enkelt Och gör då det. kommer det ju direkt upp i mitt huvud här. Vad betyder kondom? Äh, nu hängde jag till med. Vad betyder inte kondom penishatt? Och, och och Puamu. Ja, ja, heter kondom, okej okay. ja, ja. Ja. Vad heter kondom? Ja, vad, vad betyder det här ordet liksom i, för, kondom? Ja, för oss ja. Så Eller så är kondom, det eller? ordet kondom? Som... Ja, ja, Va? men Hänger allting, du med? allting som vi har I såna här ord kommer väl oftast Från latin, eller? Ja, det ja kanske det är det, det vet inte jag, du kanske vill vara smartare med mig där För det, ja. det vet inte jag faktiskt Kanske kan jag kolla upp det med kondom då. Ja. Om det intresserar dig så mycket. Jag tror att det betyder peninsatt också. Ja, jag har ja. fler kondomfakt här så kör igång igen. Hundra ja. tusen kondomer delades ut till atleterna under OS. Nu alltså, under det här Det är här bruset. OS är Ryssland. Ja, precis. Över hundra tusen kondomer. Är det till OS-byn där då? Eller? Ja visst, här får ni... De gillar väl att gå igång på varandra var borta i OSBN då? Är det så? Alltså, ligger det runt som fan. Där, Någonting eh, som liksom får mig att tänka att guldmedaljörerna gillar nog det här att eh, fira av det hela. Hänger du med? Ja, ja efter en guldmedalj så är det ja. lättlegat. Det tror jag. Ja. Det tror jag verkligen. Har du medaljen på dig så, så klarar du det mesta. Ajamen. Jag hörde just bolt när han bodde där i OS-byn. Nu är vi på sommar-OS istället. Men han käkade Chicky McNuggets hela tiden. Det är det enda han gör när han är ute på turné. Åh oh, fan. Äter bara Chicky McNuggets. För det är det enda han vet. Då vet han vad han får hela tiden. Jaha. Och så ligger han runt en del då. Ja, ja det är ju För han tar ju lite guld den gubben. Ja. ja. Fem biljoner kondomer används varje år. Runt om i världen. Fem miljoner? Biljoner. Biljoner. Ja. Vad bra. Det borde ju egentligen... Eh, folk tycker nog att det ska vara mer. Eller att det är och allting. Men <laughs> jag tycker jag är en fin siffra. Jag kan ju slå mig av tanken så här. Varför kostar de pengar egentligen? Det borde inte det vara typ subventionerat. Ja, men det är väl likadant med alla preventivmedel i sådana fall. Varför ja. ska det vara... Nej men man tycker Det är ju så lätt liksom Och så är det gratis Butikerna kan de Eller De som gör dem Vad säger man Ja men Borde ju gå in Och vilja ha friskt folk I sitt land tycker man Eller så ja, får man Gå och köpa det Och inte smittas Ja kanske Eller är det gratis jag vet, ja, jag vet inte Stone Temple Pilots Med låten Creep Blir det här <skratt> Everlong Med Foo Fighters Marcus yes. Låt för timmen Ja. Det här förstår jag ingenting utav Everlong Foo Fighters ja. Nej, Jag har egentligen ingen så Utan jag tycker det var en trevlig låt. ja det, Du har inget förknippat så Nej, Det behöver man inte ha utan det ska ju vara ja. låtar Som du tycker är jättebra bra alltså. men ja. Jag har aldrig hört dig Tycka om Foo Fighters så Förutom eh, Vad heter den eh, Learning to Fly ja, Den ja den ja. vet jag ju att jag har tyckt om väldigt länge Men så valde du Everlong istället och Ja, det, ja. Ja, jag förstår. Det mer passande på något sätt. Jag kände mig mer på ett everlong uh, humör. Ja. Mm. <laughs> det är humöret är annorlunda faktiskt. Ja. Eh, jag har valt therapy med Scream Major första gången jag hörde den så var jag hemma hos en kompis eh, som precis hade köpt den här skivan mm -hmm. och jag reagerade på eh, fodralet. Det är en gubbe som står i en kroppstrumpa i en sån här stor silverig papperskorg. En mm -hmm. sån tunna, vet du vad jag menar? Ah. Ja, den här... Som man ofta har till tvätt idag. Ah, ah, ja. ah, ah. En sån. I en gul kroppstrumpa står han med huvudet ner så att du ser från lite mindre än axelpartiet och resten av kroppen. Jaha. Jag tyckte, vad är det här? Sätt på den här. Och då satte han på screamager Och sen var jag fast i therapy-träsket. Jag förstår. Inleder 11 timmen här på Pirate Rock 95.4. Christian och Marcus är i studion och vi ska snart... Alldeles strax i oss på utmaningen som ska avgöras idag. Tappar du ja. den där nu? Ja, ja det gör inget. 2-2 eh, står det. börjar ju komma, de börjar krypa närmare och närmare va? Du har ju sånt självförtroende går att du klarar detta. Du vinner den här veckan. Jag måste ju göra det för att eh, annars blir hon ju arg. Ja, och det blir hon. Det blir det är hon, hon som får ta straffet. Ja. Eh, vi kommer köra utmaningen om ungefär tio minuter så vi får väl hoppas att hon inte rantar upp här för trappan... Eh. Och tar över helt 2-2 i Z uh, och 2-2 i Game uh, för den här veckan jo. Så att, uh, idag gäller det verkligen mm. Vi spelar Creed With arms wide open Jag tänker att vi går på utmaningen Så ska det avgöras och Du har ju blivit 10 minuter mer nervös också Så det passar mig alldeles utmärkt Jag gillar inte, inte det här Utmaningen på Pirate Rock. Det är en väldigt lång handling idag som du får, så att oh, spetsa öronen för mm. det här. Det kommer ta sin lilla tid. Mm. Jag ska läsa en god takt. Ja. Skådespelaren du får idag i äh, Sångerskan, tror jag. Queen Latifa är inte hon Sångerska egentligen. Oj. Ja. Äh, mitt i Stilla havet, Tut. Tusentals meter under havets yta hittats, hittas vad som tros vara ett kraschlandat rymdskepp från en främmande civilisation. Korallväxt på skeppets utsida tyder på att det är där i minst 300 år. Psykologen Norman tillsammans med Beth och Harry eh, och Ted eh, Fielding en officer i amerikanska flottan samt två marintekniker färdas ner till ett undervattenshabit där det i lugn och ro kan undersöka skeppet. Väl ombord på det främmande skeppet upp text är att det är av amerikanskt ursprung och ett sista dokumenterande händelse i loggen har daterats 062143. Jag tänkte där säger det mig ingenting om året i 06. Nej 43 måste det vara. Mm. Ja 21 juni 40, år 43. Mm -hmm. Eh, men utan att specificera århundrade I, eh, i godsutrymmen på, på skeppet Finner sällskapet en mycket märkligt Perfekt sverisk objekt Ungefär 10 meter i diametern Som flyter ett par decimeter över golvet Harry försvinner kortsvarigt In i sfären och börjar plötsligt underliga saker hända i habiten Fan det läst jag <här> <här> Sver <heter det. här> Ja <det är. här> Jag suttit yes! och läst allting Så var jag onödan <här> Där han plötsligt försvinner in i svärden. Ja, spela spelar den. Trudelutten. Den får du för att jag ha? gjorde bort mig. Det blir, det blir mer att jag förlorade när du vann. Nej, ge mig applåden. Nej, men, men fan? Nej, <tryck> <tryck> <håll> <håll> <håll> grattis. Jag, jag kände det själv. För... Jag, hade, jag hade den redan eh, från början. Ja, du hade det. Ja. Och så lät du mig sitta där och läsa hela den här oh. långa... Eh, Romanen av text ja, ja Grattis 3-2 till dig och Antonina I matchen I veckan och i setet. ja Så kan det gå På Pirate Rock 954 Markus och Antonina vann utmaningen den här veckan Och det är för jäkligt, jag kände det själv När jag såg att det kom I texten, här står ju svär Snart ja, Jag kan inte bolla bort den, det gick ju inte Så jag, ja jag... Den ska jag faktiskt vara helt äldre mot dig och säga att jag tror inte jag har sett den filmen. Jahe. Nej. men du visste ändå att det var... Jag har sett omslaget på den och det är den enda jag kan där de åker ner i under vattnet för att hitta en utomjording. Ah, okay. Ja, Rätt okej okay, film. Ja, ja. Sådär, lite annorlunda men... Är Hup det lite sätt? skräck istället? De, det är ju en stor uh, boll mm. med något magnetfält runt som... Uh, när du tar på den så glider du in i den. Precis Aha. som att det bara är en illusion av bollen. Och, och då... Då det är det ju någon av dem, jag kommer inte riktigt ihåg, som åker in i bollen och sen är med som vanligt igen. Alltså bara finns där på skeppet. Eh, och beter sig otroligt underligt då. Precis som att mm. någon har tagit över kroppen hos dem. Ja, ja, ja, ja, ja. Så så är det. Men ja. ett stort grattis och... Jag oflut känner jag att jag hade, men... Ah, ja. jag gör den. Limpig skitst är det som säger check out my way får du här på Pirate Rock 954. Jag satt här och precis såg en artikel om bilar och det stora bilföretaget som ligger ute på hissingen ute i Torslanda mm. har... Eh, de provar nu magneter i vägen. Som, och detta kan du bra mycket bättre än jag. Det var lite därför jag tog upp det, för det är en väldigt eh, kort artikel som Förklara för mig. Du kallar det här. Ja, då, men... ja, det, det är väl egentligen att bilen blir självstyrd? Ja, precis. Att... Det, det är inte svårare än så egentligen. Idag är, finns det ju självstyrande bilar som kör via satellit. Och hela den biten. Och sen har de sensorer fram och bakom som säger att det är en bil framför eller bakom. Jaha, okej. Okay. Du kan ju idag till exempel låsa fast på bilen framför när du kör. Så att det håller den samma avstånd hela tiden. Om den svänger av då? Ja, ja, men då svänger den av. Och sen så låser den fast på nästa bil eller? Ja då får du låsa fast den igen på nästa bil Och den kan aldrig köra över Om det är en 70-väg så kör den 70 eller? Nej Eller kan du styra fart själv? Ja det här är ju för att ha din farthållare igång Du sätter din farthållaren ja. Och så låser du fast på bilen framför Ja okej okay. Så håller den samma avstånd mot den hela Bromsar den så bromsar du och Ja så, ja, så den, åker så han ner i 30 så gör du det också Det ja. kan inte du styra Och drar den riktigt? upp i 110 så drar du upp 110 Jaha Ja Va? Är det så? Ja Nej, det kan ah. inte stämma du, Nej, Då kan du ju tvinga sätt. folk till fortkörningsböter Ja, eller hur? Ja, det är ju lite jobbigt i för sig Det är jobbigt Ja, det, är det polisen måste måste som ja, står, den håller och... samma avstånd i alla fall Tänk dig att det är fem bilar på rad som gör den här grejen. De första bilen bara går och det kommer fem bilar i alldeles för hög fart. Polisen vad i helvete? <laughs> Åka som en karavan exakt samma ja, avstånd <laughs> hela tiden <laughs> emellan sig. Skulle du kunna ligga 10 cm ifrån varandra då? Eller har du ett avstånd på typ 3 ja, meter eller Jag någonting? vågar inte svara på det faktiskt, men det måste ju vara ett visst antal meter ifall den framför tvärnitar. Okej, okay. ja, för det här är... det är det... ja. men det här jag sa det här med någon... magneter då, men men att, att du har magneter i vägen, det handlar ju mycket om att slippa tanka. Du, du, det är magneterna som kör bilen istället. Det precis. låter ju som radiobilarna. Ja, men det är precis, det är precis som i såna här framtidsfilmer. Precis, det var lite dit jag ville komma. Framtiden ja. är ju här, om det är så här. Ja, precis. Men du ska ju få ner alla magneter i vägen. Innan det är du... ju det. Alltså, det är, <laughs> bara lilla Göteborg hade ju tagit en evighet och få ner magneter ja. varenda väg. Och tänkte då, sen du ska ju in på alla grusvägar och grejer. Ja, du måste ju bygga om <laughs> hela världen. <laughs> ja. Alltså det känns ju helt lönlöst. Satelliter... Men troligtvis, troligtvis är det ju en hybrid då som du kan sälja. Så när det finns såna här eh, vägar med magneteri. som säkert, de nya vägarna kommer säkert att ha sånt här kanske. Ja, Ja. och där kan du koppla på det, det kan du liksom då. koppla på den istället. Så kan du åka... Ja, för det kan ju inte vara meningen att de ska bygga på minsta lilla grusväg. Nej. I det, hela nej. världen. Det hade ju tagit hundratals år. Ja. Men det är ju klart, alltså det är, då är det dags att börja nu. Men ja, ja, ja, ja, nu ska jag bli klara i tid. Ja, ja, precis. Vi kör lite Queens of the Stone Age. The vampire of time and memory. Där hade vi Queen, Queens of the Stone Age. Yes. Inte Age. Som mm. jag har sagt. Jag hoppas ingen sitter och stör sig på mig. Lika, jag vet mycket väl jag. att det är Edge. Men det är lättare att säga Stone Age. Ja man är ju vanare att säga det. Ja, men jag har fått med en rejäl uppläxning här utav Markus så att, ja. eh, jag tar till med det och utvecklas hela tiden ja, eh, jag hade velat eh, rekommendera en grej nu när helgen börjar närma sig. För oss är det ju snart helg om en halvtimme. Nu ja, alla som har det, det ska så bra. Bli gött. Eh, det är en app som finns till Spotify. Mm. Det finns ju appar att ladda ner dit som gör... Det finns ju quiz och allting som du kan ladda ner dit. Ja, ja, om visst, man inte visste visst, det. Visst. Det här är i alla fall någonting som heter Party Queue. Och det gör att... Eh, ska du ha en fest, en hemmafest, ja. så eh, gör du en spelista. Oftast är det väl så här att man gör en egen spellista. Mm. Och, eller be någon annan. Kan inte du göra det? Eller, nu kan du istället eh, göra spellistan skicka ut ett kort id som det kallas till alla som ska eller de som är intresserade av det som själva hemifrån kan lägga in musiken i samma spellista. Jaha. Och sen används den då till galejet. Så att man liksom Den här listan som bara byggs på Hela tiden Precis. Men hur läggs de i ordning då Alltså om vi säger att jag skickar ut den till Lisa, Jonas och Pelle mm. Ja. Och så sätter sig Lisa Och lägger in sina låtar Och så kommer Pelle Och lägger in sina låtar Läggs de då Per automatik efter Lisas låtar Det bestämmer du ju själv på den datorn du sitter sen och spelar upp det Du kan ju ha en spellista mm. Och jag har samma spellista Men vi har olika ordningar för att jag sorterar det efter artister Eller, ja, ja. eller så kan man ju bara trycka på shuffle Ja och det gör man ju väl oftast ja. Så jag vet inte riktigt vart du ville komma med nej. Ordningsfrågan där Jag, eh, det är mer att jag tar vill... tillbaka den frågan Du ville hitta något negativt med den här fantastiska appen Ja, nej jag, jag bara ställer en fråga Och jag tar tillbaks den Ja Ja på Men, till hemmafesterna ladda ner appen PartyQ. PartyQ. Nu spelar vi lite Wasp. Ja. Love Machine. Som jag lovade er innan så blev det Spock's beard, treasure, abandon för min del som är min äh, låt nära hjärtat. Den blir bara bättre och bättre också tycker jag. Så att äh, är en fantastisk visa. Ja. Vi ska gå hemåt. Klockan börjar närmast 12 och vi har gjort våran industrivecka, industrivecka. tänkte jag säga. Så att, men Marcus, du ska först välja avslutningslåt. Avslutningslåt, ja. ja. Och det är ju viktigt. Det är ju alltid mm. avslutningslåten är ju alltid det viktigaste för och det är du kommer ihåg när man går hem. Avslutar man på topp jag var. Det är alltså det är bara uppbit hela vägen. Så man, man blir det, Ja, den här det är en bra avslutning Så Ja det är det, är det, det, är det. faktiskt ja. Vi önskar alla en jättefin helg Och Christian och Markus tackar för sig Och säger ja. hej då Hej hej Pirate Rock Det här är din lokala radiostation Det här är Pirate Rock i thought that I fought this war alone You were there by myself Or oh,